Sziasztok, ez itt a Click Play 156. adása. Én neurotik vagyok még mindig, és itt van még, még mindig. Michael, sziasztok, és Craig is, hála Istennek, úgyhogy most még talán nem lesz olyan probléma. Igen, és most talán nem lesz olyan probléma, mint a múltkor volt. Jó, ne, hozz, ne fessük az ördögöt a falra. Mert ki tudja, hogy mi lesz. A mai adás az eléggé rendhagyó lesz, ugyanis... Már Halloween amikor... adás. Egy Kicsit igen, igen. kicsit igen. És úgy, hogy ezt nem is terveztük, tehát. Hogy... Uh, akkor, akkor még fölír a pár dolgot rá tényleg, jó hogy mondod. Mindegy, majd <gül> majd azt, azt időközben hozzuk. De ahogy Bulkor belengettem, az Oculus Quest 2 lesz most főleg a téma, amiről én beszélni fogok. Aztán még egy-két játék. Beszélünk majd nem VR játékokról is, úgyhogy aki a VR téma nem érdekel, az. Az mit itt tényleg? <gül> mondjuk, mondjuk fura, <gül> hogy nincs benne VR így. Begondolva. Nem majd beszélni volna. fogsz. Igen. És a simán... nem mondjuk ilyen címét, hogy mi neki kíváncsi legyen rá. Hogy hát kimondhatjuk mert Zavi, hát a... van szó. Igen, igen, hát kimondhatjuk, mert a Shónusban benne van, de például nagyon furó, <gül> hogy nem raktak bele a VR-támogatást. Így, így most így, amíg igen. játszottam vele, nem is gondoltam erre, de most hogy ennyit emlegetted a VR-t, meg, meg lesz majd egy másik játék is, ami VR-os, így simán belepakolták volna. Egyre, jött, egyre több játéknál érzem egyébként azt, hogy hogy bele lehetne tenni így, pluszban. Úristen, ez VR-ral mennyire rohadt jó lenne. Tehát, hogy így VR nélkül ez egy ilyen oké okay játék, úgy így elmegy, vagy, uh -huh. vagy nehogy Isten szar, de ha VR lenne benne, az, az, hú, az mennyire jobb lenne. Meg én úgy jövök ezzel a VR dologgal, mint a mint az ilyen Battle Royale-os, meg ilyesmi cuccokkal, hogyha ha nem valami helyet van benne, hanem valamik mellett, akkor uh -huh. én tőlem az összes játékban lehetne VR. Tehát, hogy engem az hol érdekel, érted? Mert ha nem veszel semmi elől helyet, akkor rakják bele mindenbe, mert gondolom valamilyen szinten mindenben működhet valahogy megoldva, mm -hmm. hogyha csak máshogy nem úgy, mint mondjuk, ahogy volt a dotába például, hogy fölülről látod a pályát, vagy mondjuk ja. egy hát keresztül keresztülnéz, igen, tehát hogy végül csak úgy megoldva, de tehát nem feltétlenül muszáj mondjuk FPS-ben, hogy benne legyél, és úgy mozogjál azt leprogramozni, de hogy VR szinten mindenbe lepakolhatnak, és így tényleg, hogyha csak mint extra van ott, mm -hmm. és nem mint valami helyett az engem abszolút nem zavar. Én tőlem az összes játékból lehet Betleroyális a Need for Speed-ektől kezdve a fifa mindegyikbe, hogyha ezért nem vesznek ki valamit a tartalomból, akkor rakják be, hogyha Tudod ez, hogy van? Tehát a fejlesztés az egy X pénzbe kerül, azt rá tudják szenni a játékra, és hogyha teszem azt, mondjuk a VR fejlesztés kerül Y pénzbe, akkor X-Y jut a játékra. Ja, hát igen. Kis matekóra. Rögtön az elején. Szóval, valamiből mindenképpen elvesz. Ha csak nem úgy vannak vele, mondjuk, indi csapatoknál érdekes ez egyébként, hogy egy csomó játékba, indi játékba utólag kerül bele a VR fejlesztés, ami egyen csak érdekes. Tehát nem, nem úgy kerestek a játékkal pénzt, hogy, hogy eladjuk VR üzével, VR támogatással, hanem utána tették bele. és nyilván ez még gerjeszt némi vásárlóját. Ja, igen. De Luzga. mondjuk erre meg pont jó példa az, hogy mindig azt szokták mondani, hogy egy jó játék, egy jó VR játék, az VR nélkül is működik. Tehát, hogyha egy, egy sima játékot lefejlesztesz, ami jó vagy ötletes, és abba belerekod a VR-t, ha jól megcsinálják, akkor az nem vesz el, inkább hozzáad. Ez egy, jó, mondjuk ezt, hogy hozzáad, azt, azt aláírom, viszont van egy csomó olyan VR játék, ami VR nélkül nem működhet. Ja, persze, igen, igen. De úgy mondom, nem, hogy a simajátékoknak, tehát a simajátékokkal, hogyha mondjuk egy indi fejlesztő cég fejleszt valamilyen játékot bármil, annak sokkal nagyobb százalékában működhet jól a VR, mint fordítva. Ez ezt teljesen aláírom. Ja. De például De pont le? erre visszatérve, most még bocsony, a szabadba vágtam, csak eszembe jutott, mert hogy a Star Wars Squadrons-ról ugye beszéltünk, mm -hmm. úgykor, hogy játszott -e vele, És én megnéztem azóta teszteket, és ugye mondtad is, hogy nézem meg például az Angry joe ét meg egy-két magyart is, és például az Angry joe is kiemelte, hogy hogy az a játék nem rossz, de ha VR-ra játszod, akkor az egy rohadt jó játék. Igen. És hogy annyit dob a VR az egészen is. Aki VR nélkül próbálta és tesztelte, az látszik Ugye, is, meg játék. hogy ez egy ilyen nem rossz játék, de nincs benne elég tartalom, nem olyan szép, nem olyan jó, nem olyan mély, stb. És hogyha meg VR-ra játszod, akkor meg egy teljesen másik játék van előtted. Úristen ez a VR. Igen, igen. Úgyhogy... A Tengritró videóján is lehet látni, hogy... Hogy így oda van. Tehát most gondolom, hogy egy elég nagy Star Wars fan, vagy nem tudom. Hát tudtok, meg szerintem űrhajó van, hát az az a konkrétan meg... a, a melyik az az űrhajós játék, ami nem készült még el, a Starz, nem a Starz, de a, a Starz, igen. igen, és Aha, ahogy, igen. amikor bejelentették, ugye benn van ez a videó, és akkor vett egy ilyen botkormányt meg ilyen kezelő uh -huh. és igen, most igen, korolta igen, igen, le, hogy végre tudja használni, mert azóta nem használt. Igen, igen, Ilyetett. igen. Ben. Úgyhogy igen, de szerintem már nagyon ki lehet Most törődjünk, igen. És egyébként, ez, amit én is szoktam, most mondtam múltkor, hogy botkormányal, meg gázkor annyira jó az a játék, ez a Star Wars igen. játék. Tehát, hogy Angry Joe is fogta és megpuszítta a botkormányt, ami egy elég homerotikus jelenet videójában. De hogy így, tehát, hogy ennyivel jobb. Tehát, hogy, igen. És az a baj ezzel, hogy most erre költeni kell. Tehát ott van az a 30 eurós játék, és nem elég, hogy van hozzá egy számítógéped. pluszban jó lenne, ha vennél hozzá egy VR headsetet meg még mondjuk, hogy nem is tudom, hogy 40-50 ezer forint körül még egy boszkormány kormány gázkarral. Uh -huh. És akkor ott van, hogy az már elég szép összeg egyetlen játékra. Hát jó, szóval. hát hogyha ezt egy játékon tudod kihasználni, akkor az erre szokták mondani, hogy a kormányt se vegyél, hogyha egy autós játékkal játszol, és soha több semmi mással. Bár mondjuk ezt előre meg honnan tudnád. De jó, hát ez beleinvestálsz az élménybe, de cserébe meg olyan élményt kapsz, amit, amit máshol meg nem nagyon. Ja, ja. gondolom én. Viszont szerintem térjünk rá erre az Oculus quest -re. Ja, igen. igen. Arról, arról beszélek részletesebben, hogy mik az élményeim. Így nagyon nem megyek bele a technikai részletekbe, mert annak szerintem semmi értelme is, hogy felolvasom a specifikációt, bár majd ilyeneket mondok, hogy, hogy 72 Hz meg 90 Hz, mert az fontos. De így nagyon, nagyon nem mennék bele abba, hogy menj, jobb melyik hetszetnél, Ugye nekem az Oculus Rift CV1-es kiadás volt, az még, ami régebben megjelent először mm. PC-s headsetként, mondhatjuk így. És ezt elég sokkal igaz, mostanáig nyüstöltem, és szerintem a mai napig az egy, az egy elég jó ilyen olyan headset, ami nem a, nem a csúcstechnika, de ha most akarsz venni headsetet, és nem nagyon van rá pénzed, akkor egy ilyen hát nem is tudom mennyiért mennek ezek mostanában ilyen. Én 89 90 ért láttam, azt szerintem egy kicsit még drága, bár mondjuk ha van hozzá három szenzor, mert ugye az azt külön rift. kell venni hozzá? hát az úgy van, hogy kettő szenzort kapsz hozzá, ha megveszed a riftet, vagy megvetted, most már nem is uh -huh. aztán már egyáltalán nem is forgalmazzák újra hogy hát nem gyártják, de lehet, igen, hogy, hogy a van még valahol a, és ahhoz két szenzort kapsz és lehet hozzávenni egy harmadikat, és az is támogatja tehát, ha ráduksz, itt tudom, egy négy szenzort, és körbe rakod vele a szobádot akkor mindegyiket érzékelni fog és mindegyik látni fog téged a VR térben, szóval ez, ez nagyjából így működik. Nekem úgy lett a harmadik, hogy az egyik szenzor gajra ment, és ahogy nem tudtam fejleszteni, és az Amazonnál vettem még annól azt a headsetet, és így írtam nekik, mert még volt rá garancia, hogy itt mi a helyzet, mit lehet ezzel csinálni. Nekem az lett volna az optimális megoldás, hogy küldenek egy másik szenzort, tehát egy szenzor csere, és akkor mindenki örül. Igen, ám, de nekik meg az volt a megoldásuk, hogy vissza az egész headset, szenzorostól, ők visszaadják az árát, én meg közben veszek egy másikat. De, de ezért volt vicces egyébként. Ez egy hülyeség. Már hülyeség, de ez nekik ez így. Hogy az a headsettel, amit én használtam, addig mi történt? Nem tudom. Az, az egy elég jó headset volt. ahhoz a csomaghoz én még kaptam egy Xbox One kontrollert is, mert az még a nagyon korai verzió volt. Uh -huh. Tehát akkor azt úgy árulták. Tök jó, hogy az új headsetről kéne beszélni, is most a régiről. A régiről, igen. <laughs> Szó szóval elnézést mindenkitől, aki most így tűkönül, hogy no, azt mondnál, hogy miért a quest kettőt kvettél? <gül> <gül> Régen rége minden lecké. jó Na, volt. Kis <gül> Üljetek itt, amíg a, az öreg bácsi beszél a is emlékeiről, jó? <gül> Körülbelül. A szóval ott az volt, hogy azt akkor vissza kellett küldeni. Hát a, a kontrollt azt kicsit bántam, de akkor pont akciós volt az a headset, úgyhogy vettem egy újat, és uh, akkor még úgy működött, hogy a kontrollert, külön lehetett hozzá megvenni ezt a touch kontrollertől, meg a hadonászol, uh -huh. és ahhoz adtak egy másik headsetet. Headset Ami, egy szenzort. Egy szenzort. Mondom, mert az új... Akkor mindenki azt vett volna. <laughs> <laughs> De nem megy az, az ebay is Jó, hát, viszont, is vagyok, viszont az új, az meg két szenzorral érkezett, úgyhogy nekem most van egy, egy pár kontroller pluszba, meg egy szenzoron pluszba, és akkor így lettek nekem ilyen három szenzoros uh -huh. dolog. És egyébként erről fontos is, hogy beszélt most, mert ugye az új Quest, meg már az előző Quest is, sőt, már a Rift S is, úgy működött, hogy nem külső szenzorokkal, hanem ilyen inside-out tracking ami azt jelenti, hogy a headseten vannak magán a, a kis kamerák, és azok érzékelik, ami előtted van kvázi. Uh -huh. Ennek van egy nagy előnye, hogy bármilyen irányba fordulhatsz, nem fogsz kitakarni szenzort. Mert most és akkor mindig lehet követni folyamatosan a Ugye a három szenzor az azért volt jó régebben, hogy azt úgy el tudtad helyezni, hogy valamelyik mindig lásson. És akkor mm -hmm. már nem volt gond a követéssel. Itt viszont gyakorlatilag tényleg akármit csinálhatsz, mert ott van előtted, viszont a hátránya az, hogyha nem lát a headseten lévő szenzorok egyikese a kontrollerre rá, akkor azt nem tudja követni. Tehát mondjuk elrakod a hátad mögé a kezed, ami mondjuk nem nagyon van VR játéknál, hogy ott valamit lehet csinálni. Bár, úgy nem is tudom, egy-két játéknál volt, amikor így a hátad mögé, ha elraktad, akkor ott oda tudtál tenni valamit a táskából, meg ilyen. Ja, meg hát onnan húzod elő a sokszor, meg, meg ilyesmi. E, igen, igen, de azt azért tudja érzéket, ha látja, általában ezek a szoftverek gondolom úgy vannak megcsinálva, hogy ha látja, hogy ott tűnt el a kontroller, ja, akkor, akkor arra, tűnt, arra gondol, vagyunk, hogy, hogy igen, el, igen, el, aha, hogy igen. Hogy ott hátra nyúltál. Szóval igazából, ezt gondolom szoftveresen kellett egy kicsit utána igazítani a dolgokat, mert a a Quest tulajok, meg a Rift-S tulajok azért elén panaszkodtak, hogy nem teljesen 10%-os a követés. Uh -huh. Viszont én most a Quest 2-nél így nagyon ritkán éreztem olyat, hogy bármi probléma lenne belőle. Egyedül Beat van olyan, hogy így éreztem, hogy így néha így eltűnik a kontroller aztán, mintha visszajönne. De lehet, hogy én nagyon vidiótán hadonállászak, hogy nagyon hátra viszem a kezem, vagy Igen. nem tudom. És egyébként többen mondták is, hogyha Ilyen professzionális bicéber játékos akarsz lenni, akkor egy ilyen külső követéses rendszer az, az úgy hogy ajánlott. De ezt leszámítva, én teljesen el vagyok ezzel, ezzel a követéssel. Meg ami a Quest 2-nél még nagy előny, ugye, hogy ezt lehet használni számítógép nélkül. Na most ez az, amire egy kíváncsi voltam, hogy ez pontosan mennyire működik jól. És hát azt kell mondanom, hogy annyira jól működik, hogy most már szinte kényelmetlennek érzem rádugni a gépre a cuccot. Hm. Mert hogy tehát az, hogy vezették nélkül, semmi nem lóg ki a fejedből, meg, meg semmi. Nincs ez, mi zavarjon folyamatosan. Nincs, nincs, nincs semmi, ami zavarjon. Az ilyen akkora szabadságot alatt, hogy foroghatsz foroghatsz merre, csinálhatsz, amit akarsz, ez, ez barom jó. És egyébként a Quest 2-nél most előjött egy olyan is, hogy ha van egy jó wifi routered, ami 5 GHz-et tud, elvileg, nem tudom, nekem nagyon régi van az a baj, és nem vettem újat, de hogy ne, tele van az internet olyan videókkal, amivel meg lehet azt csinálni, hogy ez az új Quest 2, ez már uh, Wi-Fi 6 támogat, tehát viszonylag újabb uh, Wi-Fi rútereket össze lehet vele kapcsolni, és azon keresztül tudsz te játszani játékokkal. Úgy, hogy nincs rákötve semmilyen kábellel a gépre a headset, hanem wi keresztül, Küldi a számítógépen lévő képet. Tehát itt tudsz játszani, mit tudom én. Bármilyen steam stamvírós játékot, Half-Life Felix-et úgy, hogy azt a szabadságot kapod, hogy nincs kábel bedugva, viszont mégis azt a látványt látod, amit a gép tud kisajtolni magából. Tehát A képi játékokkal játszol kábel hmm. nélkül. Úgyhogy csak annyi, hogy a hálózatunk kell rajt lenned. Igen, igen, a wifi hálózaton. Tehát ehhez egy elég jó rúter kell, ami viszonylag uh -huh. gyors. És itt egyik ismerősem tesztelte is fel, és ő mondta, hogy ilyen ilyen 10-20 miliszekes késés van talán, és hogy annyira nem venni észre. Ő hát ez hát majdnem annyi, járta. mint a stádiánál, nem? <gül> ott, ott 130. Igen, ne, és arra mondták tehát azt, öt... hogy nem lehet észrevenni. Igen, <gül> igen. Tehát, uh, akkor így, így össze is lehet hasonlítani, mi a helyzet. De akkor ezen az alapon, tehát akkor most ott tartunk, hogy az okul, tehát ez a Quest 2-höz, ha úgy veszed, akkor nem is kell egy rohadt erős gép. Elég, nem. Hogyha van egy nagyon jó neted, egy nagyon jó routerre. Így van, így van. Bár azt hozzá kell tenni, hogy ez a Wi-Fi megoldás ez nem hivatalos. Tehát ez, ez most úgy működik, hogy van egy program, amit meg tudsz venni az Oculus torba, uh -huh. aminek az lenne, hogy virtual desktop. És ehhez van egy ilyen plugin, amit ráadásul úgy tudsz letölteni, hogy van egy ilyen SideQuest nevű alkalmazás. Ami kvázi úgy tudnám ezt jellemezni, mint amikor a mobiltelefonodat rútolod. Hogy rá tudj tölteni bármit. Jaj, értem. Kvázi... Tehát akkor majd hogy nem fel kell törnöd a rendszert. Igen, hogy igen, ezt igen, igen, igen, igen. De ez, ez, ez ilyen legális. Tehát, hogy ez, ez ez, úgy, ja, értem. tehát ezt jó. Jaj, értem. Hát akkor ezért nem úgy tudjálja, a garanciádat. Mert, meg, meg ez nem úgy működik, mint ahogy más helyeken szokott, mert ugye a telefon fel, hogy tegyél rá van cuccokat. És mm -hmm. erre van egy ilyen oldal, amit úgy hívnak, ugye, na, tehát van ez a szoftver, amit úgy hívnak, hogy Sidecast, és ezt föl tudod tenni, és itt nem varaszt vannak, hanem olyan cucok, amik még mondjuk azt, mondja, hogy nincsenek olyan stádiumba, hogy kikerüljenek az Oculus torba, vagy vagy ilyen demók, amik soha nem is fognak oda felkerülni, vagy tényleg ilyen korai hozzáféréses cucok, amik később majd felkerülnek, de most még a fejlesztés alatt még itt elérhetők, tehát hogy egy csomó ilyen legálisan letölthető cuc van ezen az oldalon. Tehát itt nem az van, hogy tört játékokat tudsz majd lehetetni, amik felmondnak a sztorba. És ezt ez legálisan lehet, meg elvileg az van, hogy az okuluszosok is nyilván tisztában vannak azzal, hogy ezt a wi fi megoldást meg lehet csinálni, de ők úgy vannak ezzel, hogy még annyira nem nincs ez olyan stádiumban, hogy engedélyezzék konkrétan a, a sztorban lévő verzióba ebben a Virtual Desktop mm -hmm. nevű programban, hanem azt mondták, hogy akkor jó, a Virtual Desktop azt, azt megveheted a sztorba, és akkor ezzel a sidequesttel letölthetsz hozzá egy ilyen kvázi bővítményt, és akkor a Wi-Fi megoldást ott tudod feltelepíteni. A tehát akkor lehet hogy ez később. Tehát akkor ezt meg később engedélyezik teljesen hivatalosra. Nem tudom, tehát én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ez ilyen megoldáson az Oculus is dolgozik, hogy natívan magából a az Oculus szoftverekből ki lehessen csikarni ezt a vezetéknélküli dolgot. Hát ezt mondom, tehát hogy hivatalosá teszik végül is, hogy Én valami újabb rendszert végezett. A idő után ez meg lesz. Most még nem tartanak ott, sőt egyébként a. Az Oculus Quest-nek a, a Quest 2-nek a nagy hátránya igazából az, hogy hardveresen már nagyon durván áll a cuc. Tehát, hogy a Questhez képest ilyen, ilyen elképesztő teljesítménybeli növekedés van a cucba. Például a, a Quest alapból 72 Hacen pörög, a kijelzője, most a felbontást így felből, fejből nem vágom, az pontosan, hogy működik, de az a lényeg, hogy a, a Quest 2 meg már 90 hz tud működni maga a kijelző, viszont ez még szoftveresen nincs kvázi engedélyezve. Tehát egy helyen tudod ezt beállítani úgy, hogy uh, hivatalosan a Quest szoftverből, úgy, hogy uh, a menüben tudod engedélyezni a 90 hz viszont ugye beszéltem erről a SideQuestről, ez többnyire arra is jó, hogy különböző parancsokat te a a headsetnek, és ezt a 90 hz lehet úgy engedélyezni, hogy magán a hz működő cuccok, azok fussanak 90 hz -en. Tehát nem csak a menü, hanem minden, viszont ha kábel rádugod a gépre, ugye ez a link megoldás, uh -huh. ami hivatalos, akkor viszont elszáll az egész, mert hogy az még nincs megcsinálva, még driver gondolom a számítógépre. Úgyhogy, úgyhogy a 90 hz egyelőre csak illet lehet kipróbálni, illetve még a ugye mondtam ezt a Virtual desktopot, hogy az wi n keresztül működik, és ott is működik a 90 Hz-es frissítés, mert ugye ez van egy valami fut a és nem kábelel van összekötve. Tehát az, az maga a szoftver oldja meg így, meg a wi n keresztül így jön át az utc, és állítólag az a vicces, hogy jobban, néz ki a, jobban néznek ki a játékok Wi-Fi-n keresztül, mint kábelel összekötve, hogy a, ká, a kábeles megoldás egyelőre még az első quest van szabva és még nem használja ki a Quest 2. Igen, erejét, Úgyhogy ez egyelőre így működik. Én már alig várom, hogy kijön a, a Quest 2-es frissítés, hogy már kábelen keresztül is jön a 90 Hz, meg a nagyobb felbontás. Mert most egyelőre, tehát jobb a kép a Quest 2-n, a, a gépről is egy kicsivel, de ugye az előző Rift CV1-hez képest nem olyan nagyon-nagyon sokkal. Tehát ami, ami látható, hogy ha a régebbi headseteket valaki kipróbálta, akkor van egy úgynevezett ilyen screen door effect, aminek az a lényege, hogy mintha egy ilyen kis rácson keresztül néznéd a, a kijelzőt. Tehát egy kicsit ilyen... Nem azt mondom... Avatatlan ember azt mondja rá, hogy pixeles, tudod. Tehát lát, már ez, ez olyas, van. mint a film grain, amit be tudsz kapcsolni a játékokba, hogy ilyen az egy kicsit a képet. Uh, nem egészen. Nem, tehát Na, csak a régi, a pixeles gondoltam. Ilyen, csak. a régi volt ilyen, hogy ilyen, kicsit ilyen így láttad, hogy ott egy kijelzőt nézel kicsit. Nyilván a 3D-t annyira be tudott húzni, hogy után én annyira nem is foglalkoztam ezzel. Mm -hmm. Viszont amikor azt a headsetet először felvettem, és csak a menüt kezdtem el, ugye úgy, úgy lehet ezt üzembe helyezni, hogy nem is kell hozzá számítógépre dugnod. Ha akarod, akkor soha nem dugod számítógépre. Egy mobiltelefonnal összepárosítod, és akkor mobiltelefon tudod a kezdeti beállításokat megcsinálni, meg magáról a headsetről felveszed, És fölveszed. Olyan eszméletlen szép képe van, hogy de tényleg olyan, mintha nem tudom, előtte lebegnének dolgok, és így nem, nem látod ezt a screen door effectet, tehát hogy valami ilyen nagyon, nagyon ilyen rácsos lenne. Nyilván pixelek az azért úgy, úgy vannak itt is, mert azért nem nem, nem, nem technológia nagyon ez uh -huh. a De sokkal-sokkal-sokkal szebb a képe az egész, az egész cuccnak, mint annól a CV1-nek volt. De hát ha megnézzük, az a headset már csak az én öreg emlékeimben él, hogy amikor az még új volt, már mint ez. De egyébként most is tehát én tudom ajánlani, ha valaki VR-t akar venni, és tényleg csak belépő, ki akarja próbálni, hogy mennyire jön ez be neki, akkor a régi CV1 ezzel a külső követéssel még dologban jobb is, mint a, ezek az inside-out tracking tehát a kör. Tehát beat saber szerintem, hogyha nem akarsz ilyen hűden nagyon szuper látványt, ami tényleg nincsen screen door, meg minden, és még beatsébert szerintem nem is kameratom, úgyis villognak így a fények, tehát, hogy annyira nem kell folyamatosan ilyen egybefüggő szép dolgokat nézni, hanem hadonászni össze-vissza. Tehát a bicébert lehet, hogy a CV1-je még jobb is játszani, mint a ks 2 n Én így, hmm. így azt a mondani. Főleg úgy, hogy én mondjuk a bicébert, azt a számítógépről futtattam, szóval nekem még 72 Hz volt. És ha megnézzük a 72 Hz, meg a 90 Hz között, hát ott van az a, az a 28 különbség, amit ugye tehát így ezt lehet konkrétan váltani FPS-re. Ha az kijelzőnél nézzük, hogy te most 72 képkockát látsz, egy másodpercben, vagy 90 -et. Tehát most gyakorlatilag ott van egy ilyen 28 képkocka, ami hát mondhatjuk azt, hogy a sokáig a konzolosok ennyit láttak. Yeah, a bocs, hogy beleszorok, de, de... Nagyon kicsit csak... akarok venni. Bocs, hogy de az a 28 jó lesz 18-nak is. Ja, 18-nak? Igen. Bocsánat. Ezt számoltam. Picit. Hát egy, kipit, egy Hát tök mindegy, mert mondom, a, több, a több FPS, a több FPS az, a, az mindig jó. Tehát, hogy... A, a igen, sajtból igen, nem igen. lehet sosem elég, a kajákon a sajtból, mert az volt élet, mert meg lenni, el, hogy 90, igen, jó. Igen, hát, igen, igen. Kicsit, kicsit elszámodtam. De az a lényeg, hogy az, az, úgy, az úgy érezhető. Tehát amikor átkapcsolom a 72 hz 90 re a SideQuest-tel, és úgy futtatom a progikat a natívan a headset akkor azért ott látszik. Uh -huh. látszik. hogy azért kicsit így folyamatosabb a, a minden. És mondom, filmeket nézni is rohat jó rajta mert az előzővel én megpróbáltam filmet, és volt is egyébként film, itt így három délben végignéztem a a, a riftel, és nem volt rossz, de ezzel vagy annyival tényleg tisztább a kép, vagy valami hihetetlen, tehát így, és úgy tudod futtatni ezeket, tehát egy csomó ilyen lejátszó, meg minden van, hogy nem kell rádugni a gépre, és akkor filmet tudsz nézni, kvázi, bárhol, ahol így előveszed, fölrakod, és mit tudom nézel egy filmet. Mm. Az előző, tehát a CV1-hez képest még a hang, ami hát ilyen. Ugye ez a headset egy kicsit olcsóbb, és így nagyon-nagyon-nagyon csomó helyen kellett egy kicsit így faragni zárból, színet, az eleve ez a két külső szenzorok nem kellenek hozzá, hanem a hetszeten van, ez is egy kicsit olcsósítás. Akkor a CV1-en ott még nagyon fullos volt a hang, tehát hogy bele volt építve gyakorlatilag a headsetbe két füles amit csak fölvett a headsetet, és volt. Na most itt ezt úgy oldották meg már a régi questnél is, meg talán, most nem emlékszem, hogy a... erre rá kell keresnem, hogy a riftesnél hogy oldották meg. Szerintem az is az, azon se volt füles, jól emlékszem. Aha, igen. Igen, igen, tehát a... A régi Riftnél volt csak az, hogy a füles rá volt applikálva magára a headsetre, és így kvázi benne volt az egész csomagban. Itt úgy oldották meg, hogy a páncban a halántékodnál van benne két hangszóró kvázi. Hogy, hogy olcsóbb volt oda tenni, nem tudom. Tehát, hogy a fülethez elvezessenek két ilyen normális fülest, az már gondom drágább lett volna. Uh -huh. Meg a csat is másabb, tehát, hogy itt uh, Ura, volt sportolni. Igen, igen, igen. De már az előző quest is ilyen volt, hogy nem volt rajta normális. És egyébként ahhoz képest meglehetősen jól szól, hogy a hangerejével van probléma. mert ugye, mégis a haláltékod engedi a hangot, és nem a füledre. Szóval, ha föl van csavarva a maxra a hangerő, akkor úgy nagyjából hallod, mert kint nagyon durván lehet hallani. Tehát, amikor ráraktam valaki másra, hogy próbálja ki, akkor így megnézte, és hát, ott, uh, én is teljesen tökéletes, még jobban hallottam lehet, mint ő, <gül> ami, a ment, ami egy kicsit ilyen fura volt de amúgy, amúgy nem rosszul szól, tehát elég szépen szól. Inkább a hangerő mondom az, ami problémás, meg kipróbáltam a kvék 2-t, és ott éreztem azt, hogy olyan basszust ad ez a kis hangszóró, amit gyakorlatilag elkezdett viszketni a, a halántékom. A lelkedik hatolt be a zene. Igen, igen. Tehát, hogyha ezt a hangszórót elvezetnék az ember füléhez, azt mondnám, hogy ez tök jó. Csak nyilván itt jön az, hogy a pánton is spóroltak egy csomót, és gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen gumis szalag van, amivel rá tudod fogadni a fejedre az egészet, uh -huh. és nem egy ilyen normális, rendes pánt. És ha megnézzel egyébként, vagy megnézi bárki, hogy egy csomó mindent lehet kapni még pluszba a közt kettőhöz. Tehát az alapára az 299 dollár, plusz az adók, meg minden szállítás, és így mire ez, az, ez a 64 gigás verzió, ez kerül ennyibe, mire ez Magyarországra ér hozzánk, tehát a külföldről meglenné valakian 130 ezer forint körül lesz belőle, ami kifejezetten olcsónak mondható a headsetek piacán. Ha megnézed, hogy egy, egy index, egy valami index mennyibe kerül, hát az igen, tehát az olyan 1000 euró. Plusz még erre jön rá a szállítás és adó. <gül> tehát ha megnézed, hogy az 1000 euró, meg a 300 dollár, azért na, tehát van, tehát egy három headsetet tudná, <gül> tudsz venni abból amit az indexre tudnál szánni. Hát igen, ez olcsóbb alternatíva, igen. de hát meg is van azok, amiért olcsóbb. Úgyhogy... Hát igen. Akkor a kijelző, ami jobb lett, tehát szebb a felbontás, annyi, hogy a feketéje az, az nem annyira mély, mert valami, nem is tudom, milyen kijelzőt kapott, valami RGB, nem tudom, mit. Egy is rákeresek, hogy pontosan. Mégiscsak mondom itt a technikai dolgokat a végén. Tehát a, a CV1-nek mélyebb volt a feketéje, viszont ennek meg sokkal szebb tényleg a, az egész a felbontás, meg, meg maga az élmény. Tehát annyit... Tehát simán beválasztott a kis feketét, hogy az, az nem annyira mély fekete, hanem inkább ez a sötét-szürke. Tudod, mint a, a Lego batman hogy minden cuccon fekete, kivéve Igen. ami nagyon sötét-szürke. Most az a fekete, kettő, az a nagyon sötét-szürke. <laughs> minden sötét-szürke, kivéve, ami kevésbé szürke. <laughs> Igen. És amúgy én azt akartam megkérdezni, hogy a súly szempontjából milyen, tehát hogy, hogy ez is elfárasztja mondjuk a fejedet úgy, mint a másik, vagy, vagy könnyebb lett, valamit faragtak rajta? Ez Elvileg ez elvileg még könnyebb, mint a quest. A régi hercegnél, ugye, a régi hetzetnél más volt eleve a pánt, mert ott úgy működött, uh -huh. hogy hátul a tarkódnál egy kicsit így belekapaszkodik az a műanyag valami. Amikor így felveszed, mint egy vészborsókkal, hát akkor ott hátul a tarkódnál úgy megy a pánt, hogy mekkodálj az, hogy előre bukjon. Na most itt jóval könnyebb a headset. Most meg is fogom kézbe, hogy Meg -e. Most itt van mind a kettő mellettem. Mindjárt is nézem, hogy mennyire mellettem van, de nem érve el. <gül> Na, várjál. Egy érzetre. Aha, hát egy... Igen, a régi egy kicsit, kicsit nehezebb. Meg méretre kisebb lett az új. Most ez ilyen. Ez olyan rádiódás, ahol én nézek valamit, amit elmagyarázok, hogy, <gül> hogy, hogy hogy néz ki. Hát, de végül is nem olyan sokkal lett könnyebb. Ha, mondjuk, ha megnézzük, hogy hogy verje? A fene tudja. De lehet, hogy olyan nehéz. <gül> Most még, még öt percig még. beszélek róla, és azt mondom, hogy kurva, nehezebb, nehezebb. Igen. Most saját magadat elbizonytelenítottad. Igen. <gül> <gül> De ha belegondolsz, azért több technika is van az újban, mert itt eleve, tehát tudsz úgy játszani vele, hogy nem kell rácsatlakoztatni gépet. Hát benne van processzor. Mm -hmm. És valami, ja, hát bele kell pakolni Snapdragon... azt, amit amúgy a gépről kapna. Igen. Aha. És valami Snapdragon XR2 processzor került bele, amiről én annyit tudok kb. hogy a mostani zászlós hajó mobilokban, a legújabbakban van valami hasonló cucc, meg, meg AR fejlesztések, meg ha rákeresek erre a processos, ki ilyen, hogy 8K-s ami már ilyen micsoda, mobileszközön ilyet lehet. Azért az eléggé, szóval elég erős. Meg van egy táblázat is a neten, ami terjeg, hogy a, a quest képest a Quest 2-nek milyen a, a, a teljesítménye, És akkor tehát minden mutatóban legalább a dupláját tudja. És az ilyen videófeldolgozásnál valasszám, hogy ott, ott nagyon durván elmegy a grafikon a francba, az egyhez képest. Szóval, szóval elég, elég erős cucc. Akkor amit még a, a Quest 2 is spóroltak, sajnos, és ez, ez azért sajnos, mert sok embernek lehet, hogy nem lesz teljesen tökéletes a, a cucc, hogy ugye van a, van a két lencse a ami be van állítva valahogy. Na most nem minden embernek ugyanakkor a, a szemtávolsága és hogy a két lencse hogy áll, az befolyásolja, hogy hogy látsz te VR-ban. Ha neked kicsit szélesebben vannak a szemeid, akkor, akkor állítani kell a lencsén. Most ez a lencse állítás, ez működik a Quest 2-nél is, viszont a régi megoldás az volt, hogy egy ilyen csúszkát tudtál itt tologatni, ahol, tehát így kvázi milliméter pontosára be tudtad állítani, hogy neked melyik a legjobb. Méret. Itt pedig úgy van megcsinálva, hogy van három méret, amitől te tudsz választani. Ezt is úgy, hogy egyébként nagyon durva, hogy a rendsét meg kell fognod bent, a kis műanyag szélét, és kézzel arrébb turni. A három állás között, tehát ilyen, nem tudom, nekem nagyon fura, hogy a riftes megoldáshoz képest, hogy ott egy ilyen csúszka volt, amit alul csúsztett kattál, és akkor úgy mozgott a rencse ez meg így kvázi bele nyúlsz a és akkor ránkotod, mint van a videóta. Tehát itt azt a megoldást csináltak meg. És mondom, három állás van, és ha ezekből neked egyik sem tökéletes, akkor megszívtad, mert ennyi van. Kész. És egyébként ezt úgy csinálták meg, hogy nem tudom, írták, hogy kísérdezzezgettek tíz állással is, és az valamiért nem volt nekik jó, nem tudom miért. Hmm. És végül a mellett döntöttek, hogy három lesz. Most a régiben ez azért volt gondolom, kevésbé probléma, mert ott úgy csinálták meg, hogy a két szemre egy-egy panel volt. És amikor mozgatta ezt a csúszkát, a panel is mozgott. A ja, csinált. igen, igen. Most a közt meg úgy oldották meg, hogy egyetlen egy panel van. Ja, és arra van rárakva mind a kettő. És a két lencse az úgy mozog a panelen. És gondolom, uh -huh. ezt a három állást egyszerűbb volt megoldani szoftveresen is, meg, meg hát nem tudom. De így, hát így oldották meg. Sajnos. Nekem, nekem kb. jó az egy, tehát az egy-kettő között, ugye három álláson, és az egy-kettő az a leg legbelső, az között nem sok különbség van, nekem, nekem az egy az, ami így azt mondom, hogy az oké. Okay. Hát nem tudom, hogy olyanról még nem hallottam, hogy valaki azt mondta hogy neki, neki nem jó. Tehát valakinek a hármas a jó, de olyanról még nem hallottam, hogy ő egyáltalán tudja használni, mert neki uh -huh. egyik sem felel meg. Jó, hát gondolom ezt a, tehát hogyha már kitalálták ezt, hogy három állás lesz, akkor gondolom elég letesztelték, hogy akkor az a három állás az nagyjából lefedje mondjuk az emberiségnek, vagy a felhasználóknak a 95 át Hát, vagy 99. Tehát vagy az, 99, az, igen. az van, hogy ez úgy a, az akinek nem is teljesen tökéletesen jó, annak is egy oké okay. azért. Tehát uh -huh. tudja használni és élvezi a... Jó, meg hát valakinek gondolom a régi se volt jó. jó. Tehát, hogy biztos van olyan, akinek az se volt megfelelő Ocsét, utána mondjuk, mm -hmm. hogy Na Nálam is volt csak ki azt mondta, hogy felvette. És hiába voltam, hogy állítson ezen a csúszkán, mm -hmm. azt mondta neki, hogy össze, össze, összeszaladt volna ide a szeme. Ez valószínűleg attól van, hogy ezt neki szélesebbre kell állítania a lencse távolságát. Mm -hmm. Tehát mondom, az, attól nem kell félni, hogy valaki egyáltalán tudja használni, de lehet, hogy neki egy kicsit tovább kell szokni, vagy nem tudom. Ja, ja, igen, igen. Meg nem tudom, hogy a kijelzőt, egy kicsit nekem is fáradasz, lehet, hogy a a 72 Hz-től. Mondjuk nem tudom, ez a, most már kiszámoltuk, 18 Hz különbségük, az mennyire lesz majd jobb. De mondom én, hogy hátájátom szájt köztől, akkor érezhetően haszában néz ki a 90 hertz. Meg ugye a kábeles megoldást, a link kábeles összekötés most a leggyengébb láncem, és mondom én azt úgy, hogy a Rift CV1-et használtam sokáig, hogy annál tehát egy kicsivel jobb a kép. És ugye az is már 90 herces volt régi. Úgyhogy ebből a szempontból az új az valamivel még rosszabb, de ugye ezt még szoftveresen utána fogják húzni. Úgyhogy itt, itt fognak érdekes dolgok történni. Ha megnézzük mondjuk a, az Oculus Quest-nek az első kiadását, ott is az volt, hogy kiadták a headsetet, és semmit nem mondtak arról, hogy azt rá lehet kapcsolni számítógépre. Hanem uh -huh. egyszer csak azt mondták, hogy jön egy update, lehet hozzá venni kábelt, és amúgy lehet majd számítógépes VR játékokkal játszani a quest És akkor mindenki nézett, hogy... Tehát, hogy erről szó sem volt nagyon sokáig, hogy így ilyet lehet. És amikor bánadtak egy csomót, akkor azt mondták, hogy ja, még ezt is fogja tudni. <gül> és akkor ezt a headsetet már kifejezetten úgy fejlesztették, hogy ez ezt a dolgot hát most alapból tudja, de hogy nyilván ez még fog fejlődni rajta. És én kíváncsi vagyok, hogy szoftveresen mit tudnak belőle kihozni. De biztos, hogy egy csomó mindent fognak rajta így fejleszgetni. Mert de most is akarják még így támogatni? Tehát hogy ezt le is nyilatkozták? Hát, hogy... Valószínű. Valószínű, most más headsetet nem adnak ki. Tehát nem adnak ki a Facebookok, vagy a Facebookok. Ugye a, Facebookok. <gül> <Tehát> az, az <gül> okus. Ugyan, a Facebook tulajdonában van. Igen, az kurus, igen. Erről beszélünk mindjárt egy kicsit bővebben is, hogy ez most mit hozott magával ez az új headset, ami miatt hiszti van az interneten, de nagy. Hogy most olyan hercet, ami natívan csak gépre szerelhető, és nem tud különhasználni, azt nem csinálnak. Mm -hmm. És egyébként belegondolok, ez tényleg egy kurva jó megoldás, hogy ha te gépen akarsz játszani, akkor rádugod és játszol gépen, ha meg elviszed, akkor tudsz vele játszani. Elviszed. És, Igen. és olyan játékok vannak, én mondjuk a számítógépező szokva, tudod, ilyen a lapos képernyőn is mondhatjuk azt, hogy ez ilyen 165 hz meg, monitoromban, meg, Tehát Igen. Egy, meg, meg ilyen olyan játékokat játszom, amik ilyen új játékok, tehát ez vagyok szokva, viszont a natívan futnak ezen a cuccon olyan játékok, hogy úgy néznek ki, hogy csak lesek, hogy basszus, ez rohadt jól néz ki. Tehát nyilván textúrában azért nincs elszállva a dolog, mert ezeken, tehát ami lehet spóroltak. Ja, hát igen, azon spórolnak. hiszem 6 giga memória van a cuccba, szóval azért ez mégsem az, hogyha rákötöd egy géprambiben, csak a videóram 8 giga, plusz még 16 giga RAM. <gül> Tehát ebbe 6 gigába el kell férnie mindennek, amit a játék tud. Szóval ez az textúrázott játékokat nem kell várni. De ami, amit natívan erre a cuccra írtak, az valami baromi jól fut rajta. És gyönyörűen néz ki. És egy csomó játék van így. Tehát van olyan játék, ami nem is jött ki másik egyszerre, csak questre, mert kifejezetten arra írták. És egyébként a rendszer, ami fut alatta, az, az egy android alapú cucc. Olyannyira android alapú, és erre csak később jöttem én is rá, hogy ilyet lehet, hogy fölmész olyan oldalra, ahol APK-kat lehet letölteni, ugye ezek az Android kvázi telepítő fájlok, uh -huh. és letöltesz ott uh, ilyen androidos tudszokat, én például az Underlords-ot tettem fel, dot Underlords, akkor a SiteQuest-en keresztül te fel tudod telepíteni a Questre, úgyhogy az a Questen fut egy ablakban, ami előtt ez lebeg 3D-ben. Uh -huh. És gyönyörűen játszható. Még a hearthstone akarom megnézni, hogy az azt meg lehet -e így oldani, de mondom, Dota Underlords gyönyörűen egyetlen problémám van vele, hogy valamiért a felbontást azt, azt nem tudom honnan számoljak, így egy kicsit így össze van nyomba a kép. De gondolom, ez, ez már olyan probléma, amit szoftveresen bármikor meg fognak tudni oldani. Igen, igen, igen. Meg, meg ez egyébként ez, tehát ez se reklámozva nincs, se nem mondta senki előtte, sehol neten nem láttam se, hogy ez működik, és így, Kicsit rákeresgettem, és úgy találtam egy ilyen YouTube videót, hogy kvázi bármit feltehetsz rá. Uh -huh. És az működik. Egyetlen probléma, problémába ütköztem ezzel kapcsolatban, hogy nem nagyon tudtam kilépni dolgokból. <gül> Mert azt megcsinálták, hogy elindítsd a programot, viszont ha magában a játékban nincsen lehetőség arra, hogy te kilépj, akkor ilyen androidos vezérlők, hogy tudod programbezárás az nincs sehol. <gül> uh <-huh. gül> Tehát kvázi úgy tudtam kilépni az Android, az indítottam a <gül> ami egy kicsit fura, de de mondom, tökéletesen működött rajta, gyönyörű volt a kép, kicsit mondom, össze volt nyomva, de ennyi. Tehát bármit igazából rá tudsz telepíteni, amit telefonra rá lehet telepíteni, ami egy kicsit ilyen, ilyen brutális, hogy, hogy itt tartunk. Kicsit de olyan ez a VR headset, mint, hogyha, mint a konzoloknak a Nintendo Switch. Hogy így mm -hmm. a gépre, akkor tök erős meg, tök szép meg minden, de hogyha mm -hmm. gondolsz egyet, akkor fogod magad aztán elvizetni. Ja, azt hiszed, ennyi. Igen. Úgyhogy úgy ezt megcsinálták a nem Nintendo ez hogy néz ki, hogy valaki ül egy padon, és akkor hetszett fején, azért lehet, hogy most a jövőben egy elég sok ilyen élmény lesz, de én még nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez így, ez így ennyire elterjed. Nem tudom. De az például tök jó, hogyha mit tudom, én elmegyek valahova, ismerősökkel, akkor mit tudom, parti játéknak tök jó. Mert egyébként egy csomója játék van, amit lehet úgy játszani, hogy egy emberre rajta van a headset, és akkor ott nem tudom, vannak. Mondjuk egy játék jutott most hirtelen eszembe van ez a Akron nevezeti játék, amit úgy kell játszani, hogy a VR-ben lévő emberke az egy tölgyfa, akinek védeni kell a makkot <gül> a mókusoktól, akik meg a többiek és mobiltelefonról csatlakoztak be rá. Ami egy ilyen tök jó parti játék, meg nem is tudom, azt hiszem, van még, van még ilyen játékos ezt a csoportok, de szemben Biztos van még ilyen, hogy így bevonják a többieket. Jó, ja, meg ez a az, AX nem, nem, nem, várjál. A Keep talking and nobody explode. Mm -hmm. Amikor hatástalanítani kell egy bombát. És akkor a többiek beszélnek neked, mert olvassák a leírást, és akkor meg velük beszélsz, hogy mit kell csinálni. Az is például. Az, az van rajta natívan, tehát hogy van pár, van pár ilyen játék, amit lehet így, így játszani. Meg, meg egy nagy, nagy előnye ennek egyébként, hogyha Oculusnál vásárolgat az ember játékokat, Oculus headset hogy van néhány játék, aminek uh, ilyen cross-buy támogatása van, ami azt jelenti, hogy ha megveszed gépes VR-re, akkor megkapod ingyen a quest-re. Úgyhogy ennek hála rengeteg játékon van, amit így így kvázi ingyen megkaptam az Oculus Quest-re, mert hmm. már megvan. Úgyhogy ez, ez is egy tök jó dolog, ezt mondjuk Pár helyen így bevezethetnék, mondjuk képzeld el, megveszel valamit, uh, mit tudom én, playstation és akkor megvan PC-re. Most <gül> kicsit, kicsit mondjuk durva. Szerint más cég teljesen, úgyhogy kicsit, kicsit elburult ötlet, de ilyen jó lenne. <gül> ja, akkor mit is akartam, valamit meg akartam mondani, csak most hirtelen. Nem jut eszembe. Saját, a Satt, kérdés van, akkor... Most annyira nincsen. Ja, az izét mondom, a, a, a súlyra voltam kíváncsi, mert emlékszem, hogy mm. többen mondták, hogy a, hogy a, a régi headsetek azok, azok egy idő után elég súlyosak, meg masszívak voltak. Főleg úgy, mm. hogy figyelni kellett a kábelre is, hogy nem jól keverd össze. É, igen, igen, nagyon urálja benne, és hát nyilván ugye a kábelt ezt most megúzták, vagy hát megoldották. Hát mi a rácsatlakoztatok ugyanúgy kábel, úgyhogy akkor ugyanúgy kell figyelni rá. Hát jó, csak most már van opciód de... arra, hogy nem kötelező. Ja. Egyébként kicsit így. Szerintem egy picit talán talán kényelmetlenebb, mint a régi. Sokkal kényelmesebb, mint gondoltam. Tehát ez a gatyamadzak szerűzé, hogy így, így a fejedre. Ez ilyen nem túl bizalomgerjesztőnek néz ki, de, de teljesen használható. Ugye mondtam, hogy lehet hozzá venni kiegészítőket, és itt amiben, hogyha. Tényleg minden szutykot megveszel rá, amit az Oculus rád akar sózni, vagy, vagy nem rád akar sózni, de hogy ad hozzá. Tehát lehet hozzá venni külön fejpántot, ami nem ez a gatyamadzak hanem egy ilyen merev műanyagból készült valami, amit így rá tudsz rendesen fogadni, az sokkal kényelmesebb, már most kikerültek ilyen képek a netre, hogy hát hajlamos eltörni ez a cucc, úgyhogy <gül> vigyázni kell vele, mert amúgy egy 20 ezer forint, szóval uh -huh. nem, számít olcsó, nem számít drágának ahhoz képest, de hogy azért vigyázni kell vele, hogy ne törjön össze. Akkor van egy másik megoldás, ami szintén ilyen fej, fejre cucc, amiben van beleépítve egy külön akkumulátor is, és akkor az azt tudod csinálni, hogy az hátul van, tehát még kis is súlyozza a headsetet, vagy kis kis húzza és akkor azt bedugod elől a azébe, a headsetbe, és akkor hát nem tudom pontosan mennyit craftot ad neki, de hát tudom képzelni, simán megduplázza a, a játékid, mert elvileg olyan két órát bír ez a ez a hivatalos álláspont, hogy egy száz százalékra töltéssel két óra játékot tudsz nyomatni. Ami nem olyan rossz amúgy szerintem. Uh -huh. Most, ha te külön rádugsz egy powerbankot, tehát nem ezt a headsetet veszed meg, ami powerbankkal, akkor azzal is meg tudod kicsit oldani, hogy tovább tudj. És azt is rádugod egy kábellel, powerbankot bedugod a zsebedbe, rádugod, az működik. Tök jó. Tehát, vannak, vannak ilyen trükkök, vagy már nem vannak ilyen megoldások, hogy tudsz te hozzá nyomtatni magadnak 3D nyomtatóval egy ilyen kis tartót, amire hátra be tudod tenni a tarkót hozzá, az aksik magadnak, tehát így vannak kreatív ötletek. A legjobb, ami, ami a legjobban tetszett, hogy van a, a HTC Vive-nak talán, Györje, melyik headsetnek, azt hiszem a Vive-nak, tehát lehet kapni ahhoz, ilyen spéci deluxe headsetet, amiben az a lényeg, hogy ott sincs azt hiszem külön hangszóró, hanem <coughs> tudsz venni olyan headsetet, amiben bele van építve a hangszóró, uh -huh. és rendesen ilyen fejpántos izé, és azt meg lehet úgy oldani, hogy a Quest 2-ről leszereld ezt a katyamadzagot, valami 3D nyomtatott izét műanyag kis pöckökkel össze tudod kvázi kapcsolni ezzel a headsettel, és egyébként rá is tudta keresni a neten, az a neve azt hiszem, hogy Quest. <laughs> Rákeresek, hogy tényleg így hívják-e? Ezt a megoldást. De azt hiszem, jó. Igen. Meg most már Franken Quest 2, ugye Quest 2-vel. Ezt így simán meg lehet csinálni. És tényleg elég jó megoldás, csak ez még egy csomó plusz pénz. Tehát, hogy magát ezt a műanyag darabot is meg lehet venni netről, amin látszik, hogy 3D nyomtatóval van nyomtatva, és tényleg csak 4, 4 darab, nem 5 darab műanyag, amivel így az egészet. Tehát úgy van kinyomtatva, hogy illik a, a, arra a fejpántra, meg az Oculus Quest-re hmm. és akkor összepattintod az egészet meg utána és tényleg fullos az egész. Ez, ez talán a legjobb megoldás. Viszont ezt a darabot is 20 dollárért árulják. Nem tudom magát a, ezt a fejpántot, ami bele van építve a füles, azt mennyiért. De az már egy kicsit azért úgy megdobja az is a árát. Ezt, amit mondtam, hogy hivatalosan lehet kapni hozzá, és a Facebook árulja, az talán olyan hát 50 ezer forint körül van. Az már kicsit húzós egy fejpántra amiben bele van építve, tudod, az axi hátra. Igen, igen, igen. Viszont ahhoz már adnak egy hordozható táskát is, tehát azt már így bele tudod tenni. Tehát így lehet rá pénzt mondjuk azt, hogyha te ki akarod maxolni az élményt. A ez van minden így van, lassan. Viszont még mindig az index ára alatt maradsz, és ezt még mindig tudod húzatászni, bárhova, tehát az egy nagy plusz szerintem. Akkor ezzel mindenképpen előré vagy, mint az indexel. Hát kinek mi kell. Hát, ha a PC-s VR-t akarsz csak használni, és nem akarod hurcolászni, és nem számít az ár, akkor lehet, hogy egy Valve még mindig jobban kijössz. De hát nem tudom. Ha, ha árérték arányt nézed, és ezt többen is mondták, hogy most nincs értelme más, tehát hogyha te belépő vagy a VR cuccokba, akkor nincs értelme nagyon mást venni, mert árérték arányban, ez a cucc, ez nagyon durván. Uh -huh. Oda, oda bassz. Meg valószínűleg most ennek hatására, hogy árban ilyen jól jön ki ez a headset, hogy a többieknek meg le fog menni egy kicsit az ára. Azért van elég sok ilyen, ilyen gyártó. Mondjuk elvileg a HTC az már kezd kihátrálni az ilyen consumer PC-s dolgokból, és ő inkább az ilyen üzleti felhasználású VR felé kacsingat. Uh -huh. Amennyit én tudok. A Sony az nem nagyon csinál most semmit, ugye nekik is ott van a PSVR. Hát meg most majd a PS-öt után majd kiderül, hogy mit akarnak vele, mert ugye a hát, semmit nem szólnak róla, hogy <gül> mi jelentenék, hogy, így bejelentenék, lenne, hogy, így bejelentenék, hogy... Ja, amúgy a quest rádughatod rádughatott playstation is. <gül> mi van, tudod? Én egyébként simán el tudnám képzelni. Jó, mondjuk ahhoz viszont a sony is kell valami szoftvert gondolom rátenni. Igen, meg hát a Sony, Fegyezt, tehát hogy azért az... a japánok igen, ilyen tapti. szempontból elég furcsán gondolkodnak meg viselkednek, szóval nem igen, tartom igen, valószínűleg, értem. hogy ezt megoldhatóvá teszik. Hát, nem, nem biztos, hogy ők teszik megoldhatóvá, de lehet, hogy... Ja, értem. hát úgy, úgy, hogy feltörik, vagy ilyesmi, hogy persze, hogy, hogy még működhet, de úgy, hogy ezt Simán. hivatalosan, ők rábólintanak erre, azt, azt nem tudom elképzelni. És a végére hagytam a mostanában a legnagyobb hypot övező dolgot, ami az Okolus 2 kapcsán felmerült, még pedig azt, hogy Facebook account kell hozzá. Így, így, ennyi. Tehát hogy nem, nem tudod más, hogy. Tehát egy Facebook akkor tudod tudsz belépni, koházzi az abba is, amivel be tudod konfigurálni a mobiltelefonoddal. És hogy ez, ezen többen annyira felháborodtak. Ez amúgy, ez amúgy csak szerintem nem annyira gáz, mint ahogy ez be van állítva. Tehát hogy most az Istent érdekel. És ezt hogy pont, pont ezzel olvastam egy cikket, most pont maga olvastam egy cikket, nem jelent meg. Ez volt a cikk, Hogyha a Facebook akkontodat törlöd, akkor bukod a quest játékaidat. És így, aha, meg hogyha a Steames akkontodat törlöd, akkor ah, a Steam akkor a Steam-es hát, hát, így... Miért törölnéd ezt? Mértem, ezt használod. Tehát... Hát én a én Sony is, is tudod törölni, és akkor az összes játékod eltűnik a PlayStation Store-ból. Az, hogy... az a baj mostanában nagyon, nagyon divat szidni a Facebookot, hogy hú, hát a szemét Facebook, meg, meg így rohadjanak, meg, meg hát... De, de most mivel lenne csak hogyha Steam-akkal kellene belépni, vagy hogyha gmail-lel, vagy akármi jó, mással. Hát Értem, PlayStation-re is csak úgy tudsz belépni, ha csinálsz egy PlayStation-account-ot. És ennyi. Tehát, jó, hogy... Lehet, hogy azon attól félnek, hogy adatokat vesznek meg, hogy képeket készítenek rólad a, a szobába, ahogy éppen VR headset a fejeden viccesen össze-vissza a hadonászol, de... Jó az a baj. Lehet, hogy ezeket, ezeket a félelmeket... megoldhatnák Technikailag a Steam is megoldhatná, hogy egy videókamera van rákapcsolva a gépedre, akkor ő így csinál rólad képeket. Igen. tehát hát ezzel ez a... mit nyer Egyrészt rohadt Semmit. nehéz megcsinálni. Másrészt kurva könnyű lebukni, mert nyilván ezt, tehát ha egyszer megcsinálják ezt, akkor azt valaki látni fogja, hogy ez Igen. Ezt történt, és akkor már ott bukott az egész, tehát hogy ezért se fogja megcsinálni senki. Mondjuk ez a tényleg, ez a loculus ez a kamera dolog, ez nagyon tök vicces, mert amikor beállítod az elején a, a headsetet, tehát, tehát az egész úgy működik, hogy bemész egy helyre, behelységre, vagy ahol bekapcsolod, akkor azt letapogatja. Ha az neki nem ismerős az a hely, akkor szól, hogy hello, haver, ezt nem ismerem, jelölt ki a területet, hogy te hol akarsz játszani. És kvázi egy ilyen fekete-fehér képet kapsz a kamerákból, tehát mint, a a headsetből. Uh -huh. És akkor szépen körbe tudod magadni, tehát először beállítod, hogy hol van a padló, amit úgy csinálsz, hogy fogod a kontrollert, és így lehajolsz, és leszeszel a padlóra, és meghúzod a ravoszt, és utána szépen körbe tudod a padlóra rajzolni, hogy te neked mi a játéktére honnan. Aha, igen. Ja, hogy meddig ah, tudsz mozogni, mozogni. is. Hm, igen, igen. És akkor itt akkor rakköréd egy ilyen ketrecet, amit hogyha, amiből, hogyha kinyúlnál, akkor szól a rendszer. Sőt, nem is. Ezt úgy csinálták meg, hogyha kinyúlsz belőle, vagy ki a fejedet belőle akkor visszajön jön, Tehát akkor aki kilátsz így a fekete-fehérbe a világra. Amilyen tök érdekes, tehát mert a fejed a VR-ból. Úgyhogy mm. <gül> rajta van a headset. És ezt egyébként be lehet hozni közbe is, hogyha kétszer így megkocogtatod a headset a szélét, akkor kvázi fekete-fehérbe látod a szobádat. Ilyen szemcsésen. Attól függ, mennyi, milyen fények vannak. Ez azért vég sok fény kell. Tehát több fény szerintem, mint a CV1-hez. Hogyha rendesen akarod használni, mert akkor kicsit téveszt a kamera, hogyha nem látja rendesen a, a kontrollert. De mondom, ez tök vicces, hogy bármikor kinézhetsz belőle, és akkor látod, hogy, hogy mi a helyzet odakint. Tehát mit tudom én, például, ja igen, tehát van a headsetben készkövetés, ami úgy néz ki, hogy lerakod a hetszet, vagy a lerakod a kontrollereket, és kvázi így magad elé tartod a kezedet, akkor a headset látja, hogy ott van a kezed, és viárban megjelenik. Hm. És tudsz valami mindenféle dolgokat csinálni, ami még elég kezdetleges, tehát hogy a menübe tehát, tudsz kattintani, igen. meg arra tologatni dolgokat, de hogy ezt kontrár nélkül csináld, az tök vicces. Azt, hogy semmilyen érzékelőd nincs a kezedben. Igen, igen van egy-két egy játék, ami ezt támogatja, tehát van az elég szír, majd erre keress te is, majd nézd meg, meg, akit érdekel, hogy ez hogy működik pontosan. Még tényleg csak egy ilyen kis tagdem, ami tökély töké, ingyenes, meg minden, de annyit tud, hogy bemész egy ilyen kis uh, varázslónak a és helyére, teljesen készköltésre irányíthatsz mindent. És itt a kezeddel is történnek dolgok, mit tudom én, belerakod egy üstbe, akkor ilyen, nem tudom, valami zöld lesz, és megfogsz vele valami elektromos cuccot, akkor feltöltődik, és ha ökölbe szorítod, akkor így, mintha ilyen statikus elektromosság jön neki a kezedből, meg, meg van egy olyan, amikor így átváltozik valami szörnykézés, hogyha ökölbe szorítod, akkor kijönnek belőle ilyen karmok, mint a rossomáknak, tudod, uh -huh. és akkor el tudsz vágni vele egy kötelet. Tehát ilyen, egyszerűen ilyen nagy agyrobbanó élmény, az, hogy te a kezedet látsz a VR-ban, és tényleg úgy működik, mint egy kéz. Igen, és szenzorok nélkül. Bassz, ez nagyon kemény. Tehát, ha erre az ráfekszenek jár. később, akkor, az, akkor ebből rengeteg mindent ki lehet hozni. Ez már a Kösznél is működik egyébként. Mi az szóval előzőnél? Egy... Aha, tehát nem csak a quest 2-nél, ezt már a Kösznél is behozták. És tényleg az valami állati király, hogy így. Jó, nyilván, tehát nem érzel dolgokat a kezeddel, mert nem fogsz semmit, csak a levegő. Ja, hagyar. persze, persze, nyilván. Ezért is kell a kontroller, tehát hogy nem betették el, meg azért a feldolgozás is olyan, hogy ez nem, tehát tényleg nagyon jól működik, viszont kell hozzá eleve sok fény, hogy látszódjon, hogy hol a kezed, meg azért ez, ez úgy működik, hogy egy ilyen videó dolgozz fel, kvázi, mint a, mint az Xboxnál van ez a Kinect. Tudod, uh -huh. amikor így, egy kamera látja, hogy te hol vagy, ez ilyen mélységérzékelős, meg minden, és a, a szenzorok a headseten is kb. így működnek, és akkor látják, hogy ott a te kezed. És így nagyon durva, hogy itt így lehet használni, és akkor a tudsz, tudsz böngészni, tudsz, meg minden tudsz fel filmet nézni, anélkül, hogy neked szóval, vizélyen, hozzá a nyúlnod a kontrollerhez. És ha elindítasz egy olyan alkalmazást, ez mondjuk tök megcsinálva, ha elindítasz olyan alkalmazást, ami nem támogatja ezt a kézkövetést akkor azt csinálja, hogy kilátsz a hetszedből, hogy keres meg a kontrollert, hogy hol van. Jó egyszerre átkapcsol akkor. akkor. Tehát elindítasz egy alkalmazást ilyen készkövetéssel, a menüből, akkor szól, hogy hoppá, ez nem támogat, ilyen készkövetést, és akkor keres meg a kontrollert, és akkor azzal folytasd. Tehát ilyen ötletesen van megcsinálva. Hm. Ja, úgyhogy nagyjából nagyjából ennyi a ennyitok elmondani, <síthat> <síthat> Ja mondtam, hogy én most kicsit szokat fogok pofázni. És még mindig, még mindig te jössz úgy hogy úgyhogy ne vegyél levegőt. Igen, kaptam egy VR játékot. Ami és, és ezt már amúgy az Okurus, tehát ezt már Quest 2-n játszottam. Igen, igen, Quest 2-n játszottam. A játék címe az, hogy Hello Puppets, vagy igen, jól értettem szerintem. És ez, igen, nagyon érdekes volt maga a játék, mert a Steam-en nézegettem, vagy szembe jött velem. És a játék lényege az, hogy ez egy ilyen horror játék, rengeteg humorral, ahol te bekerülsz valami helyre, ahol ilyen kesztyűbábok vannak, ilyen illetre kelt kesztyűbábok. És rögtön úgy indul a játék, hogy neked föl kell venned egy kesztyűbábot, és kvázi az lesz neked így a, a társaságod a játék során, aki így dumál hozzád, és ez valami. Én nem tudom, hogy ki ki azt a játékot, de, de ez a az, tipikusan az a játék, amit. VR nélkül élvezhetetlen. Tehát, hogy uh -huh. jó lehet, hogy a humor az átjön, meg minden, de az, hogy te, te mész egy kesztyubábból VR-ba, amit közben egy tudsz rángatni, meg mit tudom én, és közben ott beszél neked a kezed elén, mert full 3D-be. Azt szorja, ezt véletlen. Rásul úgy tudsz vele kommunikálni, hogy, ezt már az elején így tisztázzátok is, hogy tudsz neki bólogatni, meg oldalra rázni a fejelet. És akkor így kvázi beszélgetsz vele. És tehát néha mondjuk oda kell figyelni, hogy amikor valamire választ vár, hogyha így közben nézelődsz oldalra, akkor úgy veszi, hogy nemet mondtál, tudod, és akkor ilyen uh -huh. kicsi csalódott lesz. De egyébként valami eszméletlen jó. Meg az egész egy ilyen játék, tehát egy ilyen... Tehát itt most nagyon kijött az, hogy a feketeje nem olyan fekete a cuccnak, mert így ilyen sötétbe kell mászkálni, meg ilyen tököttesen meg van csinálva, hogy kvázi a kezedel lévő bábú figura, az úgy működik, hogy legtöbbször, tehát feléd néz, amikor neked dumál, de amikor nem, hanem így, mit tudom, keresgélsz valamit, hogy feladatot oldasz meg, akkor előre néz, és ha megütöd a fejét, akkor úgy működik, mint egy zseblámpa. <tosz> <tosz> tehát, hogy <tosz> ez is annyira vicces. Meg, meg amik bizony dumák vannak benne, tehát nézzétek meg a a Steam és azaznapját azt is kijön, hogy ilyen tök vicces, meg ez a kommunikáció ott van, hogy aztán valami ilyesmit kérdez, hogy túl fogjuk ezt élni, és így a karakter ír rázzal a fejét oldalra, és akkor micsoda szörnyeteg vagy, hát ilyen helyzet, legalább hazudj, de nincs ilyen poénok vannak benne. Ez véletlen jó. Maga a játékmenet az ilyen, hát az nekem annyira nem jön be, mert kvázi arra épít, hogy vegyél észre valamit, és ezek nekem sose jönnek be, és az elején nem is tudom, futkostam körbe egy olyan helyen, vagy négyszer, ahol meg kellett találni egy kitűzőt, ami egy hulla, hát nem, hát egy ilyen emberformájú zsákra volt rátéve, mondjuk így, amit így ki kellett szúrnod, hogy ott, ott az, az ott valahogy furcsán néz ki, nézzük meg közelebbről, tudod, és így opp, opp, megtaláltam, oké, azaz. Tehát, hogyha valaki játszik ezzel a játékkal, akkor keresse azt a körbe-körbe menő hulla aminek egy ilyen kampó van a végén, és így szikrázik az alja, mert leír a földre. Azonhoz. Jó, mondjuk az a baj, hogy ezeknek a kalandjátékoknak ez, ez sokszor a betegsége, hogy, hogy ugye nem, nem találsz feltétlen valamit a képernyőn. VR-ban ez meg gondolom még frusztrálóbb lehet. Hát igen, igen. A másik játékban megszívtam egyszer, hogy ne, elakadtam egy játékba, és keresgéltem össze-vissza, és véletlenül vettem észre, hogy hoppott a falon van egy egy ilyen szellőző, ami át lehet jutni. És így tudod, azt csak föl kellett nézni. Mm. És nem volt evidens, hogy te oda fölnéztél. Valahogy mondjuk egy ilyen játékokban, hogyha sokáig balfaszkodsz, akkor kéne valami kis hint, tudod, hogy amúgy nézi oda föl. Tehát hogy dalakra vagy valami ilyesmi. Tehát mert ez annyira frusztráló, hogy tényleg nem nézel oda, és akkor már, már nincs. De egyébként a, ezek a feladványok nem olyan nehezek, tehát tényleg csak így észre kell venni benne dolgokat, meg lehet olyat csinálni, ami állatéltetes. Nem tudom, ez mennyire spoiler, de talán nem, hogy tudsz váltani a kesztyűbáb és a karaktered közt. Uh -huh. És akkor a kesztyűbábot irányítod. Most az elég lassan mozog, meg tényleg ilyen korlátozott dolgokat tud csinálni. De, de valamikor kötelező, mert mit tudom én. De ez egyébként ez is tök jó megvan csinál, hogy elkezd beszélni a csajszi, izé, mert valami a kis cső az alap kesztyűbáb. Kintáválasztasz, hogy melyikkel akarsz menni. És ezek kvázi úgy működnek, mint valami szép gémek. Tehát ha másikat váltasz egy másik szép az is tökéletesen megoldva. És akkor valamikor úgy beszél, beszél, hogy ő ezt meg nem csinálja, tudod, akkor általában váltani kell, és megcsinálod az ő testét. Ja, igen, igen. <laughs> és akkor még, még így paraszkodik is, hogy, hogy gyerek, ilyet nem ülj elé többet. <laughs> hát ez nem, nem oké. Okay. És úgy van megoldva egyébként, tök viccesen, hogyha a kesztyúbább szemszögéből nézed a dolgokat, akkor ő más írásokat el tud olvasni. Tehát az kvázi az ember nyelven írott dolgokat te tudod elolvasni, viszont ha kesztyvábbként csinálsz valamit, akkor egy csomó szöveget nem tudsz elolvasni. Mert az, uh -huh. Tehát ez is ilyen tökötletes. Nem mindent csináltak meg így, az mondjuk egy kicsit. Tehát ha, ha nagyon rá volna feküdni, akkor megcsinálják, hogy az összes ilyen táblát, meg minden szöveget így megcsinálnak, és az nagyon király lett volna. De egy csomó helyen, ahol valamit így olvasgatni lehet, akkor ott látszik, hogy ha bábuként nézel, akkor a krick szöveg lesz, ha meg emberként, akkor meg pont fordítva az ember. És akkor kikszakosokat látsz a. Ja, igen, a szöveg. A szöveg. Szóval ez, ez is olyan tökéletes. És mondom, tehát elvileg rövid a játék, két órás. Én játszottam vele kb. két órát, de ugye én ez a. Mi a picsát kell csinálni, és hol van ez, amit meg kell találni? Meg, meg ez a minden bőgében nézem, mert hogy jaj, ott mi lehet. Igen, megint, igen, lehet. igen. És az az a játék egyébként, amit kábellel tudok játszani, mert ez nem aquestre van közvetlenül, hanem. Steamer is kaptam a játékot, úgyhogy nem mondom, én tudom ajánlani, mint játék, mondom, nem egy nagy eresztés, de mint ilyen élmény, hogy egy kicsit hor, nagyon rámegy a jumpskerekre, tehát néha jön egy ilyen kis ijesztő valami, amit így, beesik egy hull eléd, és akkor ott meg kell ijedni. Uh -huh. És a bábú az így rájátszik, mert ő meg ijedős. Ha nem azért ijedsz meg, ami történik a képernyőn, akkor azért ijedsz meg, mert a bábú meg ijed. És meg tök cuki, tehát, hogy van olyan, hogy ha bábuként megfogsz valamit, és utána visszavált az ember nézetre, akkor ott van a kis kezébe, és így tartja felé, és így nézetre hogy hogy jut oda. <gül> és így, ez tényleg annyira egy. Tehát élménynek valami hihetetlenül ilyen immersív élmény, hogy így behúz, hogy ott te ott vagy, és, és közben van ez az elborult világ, néha ilyen, lehet találni ilyen audio logokat, és akkor ott valami csávó beszél arról, hogy itt a bábok életre keltek, és őt hülyének nézik, és hogy valami itt történik. Hogyha a horror az nincs annyira megtorv, inkább van, meg hát azért vannak benne ilyen ijesztő dolgok. Például, a VR-ben ezt nagyon meg lehet csinálni, hogyha valahol mész és valahova nézel, utána egy kis darré-mész és máshonnan nézel, akkor már ott más van. Uh -huh. És ez ilyen nagyon ijesztő tud lenni néha, hogy egyébként nem történik semmi, csak ott áll egy nagy darab valami, amit ha egy kicsit félre nézel és arra-mész, utána már nem az a nagy darab valami ott hanem valami próba Tehát egy ilyen kázi az érzékeidet át. Baszilyen. Ó, én ezt az izében nagyon Kérké. szerettem a, a Layer soffirbe Volt ez mm -hmm. nagyon. Maximumra járatva, amikor bementél egy szobába, és átnéztél mindent, nem találtál semmit, megfordultál, és már nem ajtó volt mögötted, hanem egy fal, és akkor visszafordultál, ott meg már puff egy nagy folyosó, tehát, hogy, hogy ez így nagyon jól megvolt ott csinálva a játékban. Hát itt is van, egy, nyomkodsz egy gombot, és akkor nézel és ott mögötted valamit a frász lehet kapni. És akkor a bábú persze mindentől tényleg megijed. Meg ez a, tehát az, hogy így lehet vele beszélgetni így folyamatosan, ez is tök, tök poén. Mondom, maguk, maguk a feladványok inkább uh, szerintek az a veddészre, hogy mit kell csinálni jellegűek, meg ami nekem nagyon nem jön át a VR játékba, hogy vannak dolgok, amiket nem tudsz megfogni. És nyilván ezt így, itt egy kalapács van a vizén, akkor ezt nem tudod megfogni. Jó, hogy nyilván nem is kell semmit csinálni a kalapáccsal, <gül> szóval mi akarnád megfogni, de hogy így VR-ban ezt így megfognál az ember, szóval, Ja, de mondom mindenkinek tudom ajánlani, egy ilyen kétórás kis élmény, szóval arra például tök jó, hogyha valakinek meg akarja mutatni, hogy milyen dolgokat lehet csinálni VR-ban, mint nem, 20 órán keresztül játszod végig, hanem odaadod neki így két órára, hogy akkor ez pont így játssza végig, akkor ez így, ez így tök jó kerek, kerek valami. Nekem nem sikerült két órát megcsinálni, hogy még vissza kell még belemennem. <gül> Egyre is. Ja, és azért bagok szerintem vannak benne, mert olyan volt benne, hogy. Kiléptem a játékból, mert mondom, itt biztos vagy van, vagy nem tudom, és hát, ha újra töltöm, akkor tudod, hogy helyreáll minden, de csak még jobban összekavarodtak a dolgok, mert van olyan rész, amit megcsináltam, és láttam, hogy az nincs megcsinálva. Tehát mit tudom, az áramellátást meg kell csinálni, be tudsz jutni egy szobába, és akkor visszatöltöttem a, a mentést, és de az volt, hogy a szobába már bejutottam, viszont az, ahol bekapcsoltam az áramot, az úgy tűnt, mintha még nincs én Ilyen kavarok vannak benne azért ennél a résznél, de egyébként mondom, tök, tök jó kis hangulatos játék. A feladványok nem nehezek, csak észre kell venni dolgokat. Úgyhogy jó pofa. És mondom, maga, maga mint játék az annyira nem egy nagy eresztés, hogyha ez úgy jön neki egy VR nélkül, akkor azt mondanám, hogy ez nem egy meg... valami. Így viszont, így viszont VR-ral állati jó. Hmm. Nekem, nekem nagyon bejött, ez biztos végig fogom játszani, Főleg, hogy két órás játékot, még talán így is végigrok játszani. De lehet, hogy majd újra kell kezdeni, ahol nem puzanok a dolgok. Mondjuk, ha tudom, hogy mit kell csinálni, és meg, tehát, hogy mit kell keresni, és hol, akkor már valami egyszerűbb a játék. Ja, hát ez, ez régen is így volt. Hát emlékszem, a, a régi kalandjátékok, nagyon-nagyon régi, tehát CR-ra, meg ilyen, ilyenek, amik, amik tényleg nagyon régen készültek, azok a játékok valójában ilyen egy-két órás játékok voltak. Csak minden úgy meg volt bonyolítva, el volt dugva, hogy alig lehetett észrevenni, és így, és ugye akkoriban még internet sem nagyon volt, így a végigjátszások ilyen hetekre rúgtak már a végén, mert mert annyira végig kellett nézni mindent aprólékosan. Igen, egyét azért nem, nem hetekre rúgnak. Mm. mondom, ez egy viszonylag kicsi játék, de nagyon hangulatos ezzel a humorral, meg ezzel, a, meg ezzel az egész látványvilággal, tudod? Ez mm -hmm. a ilyen rajzfilmes, ilyen. és tényleg néhány, néhány helyen olyan ötletesen vannak megcsinálva a dolgok. Például van egy olyan rész, amikor bemész valami kötbe, Ilyen, egy ilyen fürdőteremben, vagy nem tudom. És akkor ott azt kell csinálni, hogy kinyújtod a kezedet, hogy szétnézzen a kesztyűvább, és mondja, hogy merre menjél. <gül> <Tehát> ez <gül> is ilyen. Ki az Isten találta ezt ki, és mennyire kurva jó ötlet már? Tehát ilyen, ilyen, elemek, ilyen elemek vannak benne, és ez ilyen, ilyen nagyon jó pofa. És mindenkinek tudom ajánlani, hello, pepec. Az ára az nem olyan nagyon durva, bár magához képest hogy mennyi tartalom van, hogy két órát végig játszod, ez ilyen 16,79 euró cent, nem tudom, az... Hát hogyha mondjuk már megmutatod még magadon kívül egy olyan négy embernek, akkor már az mondod, Úgy. És van Oculus store is, és van Steam-en, és Oculus Quest-re, nem tudom, azt mondom, közvetlenül nincs. Tehát számítógép ez mindenképpen kell. pedig ez elég jó működne gép nélkül is. Kis vicces órás játék. Ilyen party game, végig végigjátsza, és akkor, hogy ha vagytok öten, akkor az még elég hosszú parti. <gül> Tíz órát végig ide Na de én ennyi voltam a horrorról. No, hagyj, hagyjuk majd Mike-t is szóhoz szóval jutni, mert ez a... Most most a féltabotot. De itt humor az nem lesz, hanem <gül> sokkal inkább pszichológiai rettegés, meg... meg meg nagybetűs horror, még úgy is hogy kevesebb lett, mint a régebbiekben, de, de szóval ne a forrók eset. Itt van az Amnésia Rebirth, ami amúgy szerintem fű alatt érkezett, mert így egy-két héttel vagy hónappal ezelőtt senki nem tudott erről a játékról, Aztán hirtelen megjelent egy trailer, és utána meg a Puff itt van. Legalábbis én így éreztem. Mm. És ö, ugye annak idején a Frictional Games kezdte ugye a penumbrával még ami inkább ilyen lopakodós játék volt, és abban is volt sztori, de abban annyira nem volt az fontos, inkább, inkább tényleg az volt a fontos, hogy, hogy rádobáltak mindenféle szörnyet, meg kutyát, akik ellen bujkálni kellett éjszaka, és az nagyon para volt meg minden. És akkor ugye utána jött az a Dark Descent, ami volt a nagy duranás, a kastélyos horror, és akkor azt hiszem ott futott be a PewDiePie meg nagyjából a youtubereknek hmm. a 80%-a, mert mindenki ott az ott torba szájban. a szájban. Meg erős. Égy vicces, meg A vicces, meg igen. Magyarországról is tudunk ilyet, meg külföldről is, és az tényleg egy nagyon jó játék volt. És ugye utána a friction az elkezdte csinálni a szómát, és kiadták a Chinese Room-nak a következő amnézsát, a Machine for Pix-et, ami szerintem bődületesen rossz lett, tehát hogy vagy nem is azt mondom, hogy rossz, hanem inkább ilyen, tehát az elődök Nyomán rossz lett, amúgy inkább csak egy ilyen közepes játék, és ráadásul ez egy nagyon sétaszimulátor volt, tehát hogy ott ellenfelek ellen se kellett bujkálni, mondjuk én ezt nem bántam, mert én ezt nem mindig szeretem. Nem voltak nagyon feladványok konkrétan, három óra alatt végig úgy, úgyhogy elolvastál mindent. És nem is értettem, hogy az, hogy lehet kiadni. Jó, oké, nem volt teljes játék, de hát akkor is nagyon gáz volt viszont cserébe, meg a szóma az kárpótolt, mert ott meg átmentek már abba, hogy a story az fontosabb volt, mint az, hogy te beszajj mert régen az volt a fontos, hogy téged beszarassanak, és a sztori, volt sztori, mert például az amnézsában is, ugye, hogy nem tudjuk, mi történt, nem tudjuk, kik vagyunk, leveleket olvasunk, és akkor kik, hagyták a, kik hagyta a levelet, kik vannak a kastélyban, mik ezek a szörnyes, a többi, és a, a szomában már nagyon ráment erre a sztori részre, ott, ott nagyon ilyen meta vonalat húzott be nekem az egyik kedvenc sztorim a, a szomának a, a története, és ott is voltak szörnyek, de sokkal könnyebben lehetett őket kiátszani, és sokkal kevésebbszer jöttek be zavarni téged. Ráadásul itt már volt egy olyan rész, hogy hogyha valami kalandelem volt, tehát például meg kellett találni a további jelentő megoldásokat, vagy mindenféle gyűjtögetéssel kulcsokat összerakni, vagy stb., akkor nem nagyon csesztettek a szörnyek. Tehát, hogy az már inkább úgy volt felépítve, hogy mondjuk feladvány, szörny, kóborlás, szörny, feladvány, és akkor így ment folyamatosan, és így le voltak zárva egymás után a részek. Na és ezt hozta tovább az újabb amnézsába a, a fejlesztő csapat, és szerintem rohadt jó lett. Tehát, hogy itt, itt is fogsz fosni. Tehát, hogy nem kertelek, kurva félelmetes a játék, de már korán sem annyira félelmetes, mint a régebbiek, viszont cserébe a story az valami elképesztő jó lett. Nem is akarok spoilerezni, annyi, hogy egy csajjal megyünk éppen Afrikába, és akkor lezuhan a repülőgép, kicsit ilyen bajosokos a kezdés, mert mert hogy lezuhan, csak hát nem vízbe mész a világító torony mellé, hanem, hanem a sivatagba. A, a társai eltűntek azt se tudod, ki vagy, azt se tudod, mennyi időt, el meg, hogy hogyan, aztán találsz feljegyzéseket, hogy ide mentek, oda mentek, amoda mentek, elindulsz megkeresni őket, ott volt a, a szerelmed is, és akkor jö, közben bejön mindenféle bonyolultság. Vannak ilyen más dimenziós részek, amik először furcsának meg van egy ilyen kütyünk, amivel át tudunk menni a másik dimenzióba, és ott vannak új területek. Meg így lerövidíthetjük egy-egy barlang között az útot, ami először rohadt fura, de amikor kezd összeállni a játék, akkor már azt mondod, hogy na, hogy ez, ez, ez jó, ki van találva. És hogy minden minden és Nyilván ugye a legutolsó eldobott papírfecsnek is fontos jelentősége van ahhoz, hogy azt te a végén teljesen megést, hogy érdemes alaposan körbenézni. Meg Mert hát azért is érdemes alaposan körbe nézni, mert kitaláltak egy olyan rendszert, hogy itt, uh, itt is van olajlámpás, úgy, mint a régiben, viszont itt már, hogy meggyújtsd a gyertyákat, meg ilyeneket, nem a kezedből csihoz tüzet, mint ott, mert azt hiszem az amnézsebben még úgy volt, hogy találtál valami gyertyát, és akkor rákatintottál, és begyulladt, hmm. hanem, hogy itt gyufákat kell gyűjtened. Hmm. És egyszerre tíz gyufa lehet nálad, ami rohadt érdekes, mert például egy páncéltőlő tanklövedéket el tudsz tenni a zsebedbe, meg az inventoriban van... De, de a 11. gyufa nem fér be. De a 11. gyufa nem fér el, és amúgy értem, hogy miért, mert, mert rengeteg a nappali rész, tehát nem csak este sötétbe vagy, hanem nappal is, és akkor is rengeteg gyufát lehet talán és fel tudsz tankolni, és hogyha a végén már ilyen 120 lenne, lennád, konkrétan mindent fel tudnál égetni, hogy világosba menjél. Ami amúgy azért fontos, mert hogyha éjszaka vagy, akkor nagyjából 5 perc, vagy ilyen 5-10 másodperc alatt bekettyózol, és utána elveszed a a, az eszedet, és nem, nem meghalsz, meg hogyha szörnyek elkapnak, sem meghalsz, hanem csak elteleportálsz egy másik területet, tehát így oldották meg a checkpointot, hogy közben látsz mindenféle látomást, és akkor utána meg újra kezdted azt a részt, ami szintén belefügg a sztoriba, hogy ez miért történik, hogy miért nem tudsz meghalni. Úgyhogy én, én nekem nagyon tetszett, és az a durva, hogy nem néz ki rosszul a játék, van egy-kettő igazán szép területe, főleg az ilyen, ilyen vizes-tavas dolgok, meg a árnyék, az, az rohat jól néz ki, tehát hogy dinamikus végig, és nincs az, hogy tényleg le van fixálva, hanem minden, hogyha meglököd, akkor az egész fényforrás úgy mozog, meg a gyufával is nagyon szépen lehet bevilágítani mindent, meg az olajlámpával, és hogy ez, ez ugyanaz a grafikus motor, ami a penumbrába volt. Tíz éve és azt hozták föl erre a szintre. És oké, okay, nem egy AAA-szint, bár mondjuk most már ott tartunk, hogy a AAA-t inkább körbe rőgjük, mert oké, okay, hogy szebb, de úgy jelenik meg, hogy nem tud elindítani, meg bagos, meg kifagy, meg minden. Szóval de mindegy, maradjunk annyiból, hogy a AAA az a minőség ebben az esetben. Tehát akkor nem egy AAA-szint, hanem sokkal alatta van, de mégis bőve hozza a kötelezőt. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy nekem, nekem a szint az egy nagy kedvencem volt annak idején. És ez, ez szerintem simán mellé pakolható, sőt, még bizonyos elemekben szerintem jobb is, mint a mint a mert például itt is vannak olyanok, mint amik régen voltak, hogy kerget egy szörny is menekülni kell, és akkor így tényleg így gyorsabban veszel a levegőt, meg nagyon fész minden, viszont rengeteg olyan rész van, amikor a sztorit bontják ki, és sokkal nyugisabb a környezet, és ezáltal nem úgy fedezel fel, Régebben legalábbis én ilyen voltam, hogy a játékokat, azért nem szeretem feltétlenül, mert hogyha azt érzem, hogy jön egy szörny, vagy valami nyomás van rajtam, akkor sok területen csak átszaladok, és nem fedezek fel mindent. És ugye ennek meg pont az lenne a lényeg, hogy minden egyes rohadt feljegyzést megtalál, minden képet megtalálj, mindenho, mindenre rágyere, és azt úgy nem tudod, hogyha közben 500 szörny van a nyomodban, mert azt egyszerűen nem lehet megcsinálni. És szerintem ez egy jó megoldás, hogy ezt választották végül, hogy, hogy kevesebb a szörny, cserébe több sz Jaj, jó, Hát ez erről szól, hogy melekülsz, tehát nem a, nem a szörnydalálás, hogy itt, itt van ötszáz, csinálj belőle nullát. Ja, igen, hát ugye fegyver az ugyanúgy nincsen, tehát hogy ez igen, nem egy nem egy szem. És amit még beszélgettünk korábban, hogy nekem az a furcsa, hogy ebbe a játékban nem rakták bele a VR támogatást. Lehet, hogy később igen. belefogják, de nekem, nekem ez, ez, ez így egy kicsit furcsa, mert annyira adná magát, tehát hogy az ilyen FPS horrorok, az egyszerűen kiáltanak azért, hogy itt legyen VR támogatás, mert sokkal jobban lehet. A játék mellett teljesen annyira VR-ra termett. Így van, és nem is kellene hozzányúlni. Tehát rá is kerestem a játéknak a Steam fórumán, hogy VR, hogy kéne még valaki más, másnak is eszébe jutott, hogy kéne bele VR támogatás, és elég sok ember kéne. van, Ez egyszerűen annyira VR támogatásra. Rádásul Ráadásul még a motor se szabhat neki határt konkrétan ebből a szempontból, mert, mert ez egy rohat régi motor, és ezért a gépigénye az nem van a béka segge alatt, tehát hogy, uh -huh. hogy bőven azt hiszem, talán az, az ajánlott grafikus kártya az egy GTX 750. Az ajánlott, nem a minimum, az ajánlott. Tehát, hogy uh -huh. hihetetlen, hogy mit kihoztak ebből a régi De motorból, és mondom. Ezt a nem simán rosszul. meg lehetne úgy csinálni, hogy quest natívon fusson. Simán. Simán. Hát, hogy nem kell hozzá gép. Sőt, hogyha egy mondjuk... maga, az teljesen. Sőt, mondjuk én, én látok benne egy olyan lehetőséget, hogy később jön PlayStation-re is, de csak playstation Nem jön Xbox-ra. Én simán belelátom azt, hogy kijön jön PlayStation-re, és PSVR támogatást kap egy évre. És akkor utána majd jön. Ugyanúgy, mint ahogy a Resident evil volt. Ja, de Resident Evil azóta nem kapott pc VR támogatást. Jó, hát akkor nem. vagy, akkor lehet, hogy ez is csak ott marad. És ez még lehet, hogy jobban is állna a, Rezi a PlayStation VR-nak, mint a Resident Evil, mert emlékszem, a Resident Evil-el játszottam, és a PlayStation nagyon fura, hogy nincs végig a kezed, nagyon pixeles, ott azt nagyon vissza kellett butítani, hogy az fusson a PSVR-on. Viszont ezt, ezt nem kell butítani, mert ez konkrétan már nem. így készen van. Nem is értem. És így nézegetem hozzászólásokat, hogy valahol hátha van egy fejlesztői hozzászólás, hogy nem, nem készítünk, vagy igen, csak váratok vele, Semmi. Tehát az, annyira nem szeretem az ilyen hírzárlatot, hogy így itt egy játék látszik, hogy az embereknek volna rá igénye, hogy ezt VR-ba menjen, és így semmit nem mondanak rá. Igen. Ez van, mert ők tudják, vagy sem lehet. leszalják egészlet, hogy hát azt akartak mindegy. Nem tudom, pedig pont az ilyen Steam fórumokat én azért szeretem olvasgatni, mert itt nagyon sokszor a fejlesztők is Igen, is, igen, igen. igen. Pont és azért és én is. Igen, és rengetegszer van az, hogy például ők dobnak fel egy témát, hogy mivel lehetne javítani, és akkor mondjuk valaki hozzászól, hogy ez meg az meg a és azt mondják az egyikre, hogy oké, okay, jó ötlet, és akkor két, két hét múlva megjön egy pecs, és már benne van. tehát hogy, hogy me, me, Szerintem simán olvassák a Steam fórumokat. Én, én el tudom képzelni, hogy, hogy olvassák, és érdeklődnek, hogy mivel lehetne fejleszteni. Ráadásul ugye a játék azért nagyon jó, nagyon jó kritikákat kapott, tehát hogy szinte mindenhol ilyen 8-9-10 pont környékén folyamatosan nem nagyon volt olyan, aki, akinek nem tetszett, amit amúgy meg is értek, mert, mert tényleg rohadt jól össze van rakva. Én simán el tudom képzelni, hogy később belerakják a VR támogatást. És én igen. örülnék is neki. Még úgy is, hogy nincs VR-om. Tehát, hogy még így is örülnék neki, mert egy, egy újabb réteget megszólítaná jobban. Még. Igen. Ja, te meg még jobban, igen. Ráadásul igen. a játék nem is drága, mert 25 euró szóval. Na várjál. Igen. én nézegettem a fórumot, és van olyan hogy. M a mobile? Azt nem ha. tudom. Ez még a régi? Ja, hogy a régit egy kihozták mobile? Még megjelent mobile. Hát akkor meg még jobban Iszé ott van, hogy ezt simán kiadhatnák Questről, beszéltük, hogy kvázi Android fut a Quest 2-n. Ha van nekik egy, ez a motor, megvan Androidra, el is bírná a Quest, mint hardware adja magát, hogy maga a játékmenet az nagyon vr -os. akkor könyörgöm, tehát hogy lehet, hogy csak idő kell nekik, és dolgoznak rajta, és majd megjelenik, de hogy tényleg annyira adná magát. Igen. Most én, én eldöntöttem, én mostantól életem végéig azt vallom, hogy minden játékban vr -t. Ennyi. Ennyi. És Rész. hogyha megkérdeznek, akkor ezt fogom mondani, és amikor majd mondják, hogy a VR halott, én azt mondom, akkor sem érdekel, hogyha meghal a VR, Na. akkor is minden játékban vr -t kéne neked egy VR headset? Hát, 2. azt nem mondom, hogy vennék, de, de gondolkodom. Mondjuk ez a Quest 2 már szimpatikus, hogy nem kell hozzá egy nagyon durva gép, és hogy, és hogy kábel nélkül is meg tudod oldani, ez nekem szimpatikus. Meg az ára sem olyan nagyon durva. Meg az már is, igen, a hat... igen. Én a, én a nagyobbat szettem, hogy az az érdem volt annyira nagyon-nagyon olcsó, de mondjuk az alap, a 64 gigás, az, az nem olyan durva, és maguk a játékok ilyen te elvétve ilyen két-három gigás játék már soknak számít, annál általában kisebbek szoktak lenni. Szóval 64 és is egész sok minden ráfér. Amíg, ha rádolsz még egy-két-tíz gigás filmet, akkor már azért hogy mi a hely. Azért voltam vele, úgyhogy nekem a nagyobb kell mindenképpen, mert uh -huh. ki tudja, mireket akarok rápokolni. Most éppen azzal akarok meg kísérletezni, hogy rátolni valahogy 4K-s videót, mert én általában tehát nincs 4K-s kijelzőm, hogy mindent full HD-ba szoktam nézni. Én meg lehet rá telepíteni Netflixet is, és azt is így Wi-Fi-n keresztül nézni. Az annyira, a Netflix app az nekem annyira nem jön be. Még annál talán a YouTube VR app is jobb. Legalábbis ott sokkal szebb a kép. Uh -huh. De hogy ja, nem vannak benne a lehetőségek. És mondom, tehát ez a headset ott tart, hogy most ha ezt megveszed hardware akkor lehet, hogy még kell neki egy év, amire szoftveresen eljutunk oda, hogy, hogy meg tudod rajta nézni, mit tud. És mondjuk egy ilyen is által, amit te is most mondtál, ezt összeraknak rá. Azt igen. tudom, hogy készül rá egy egy miszt. Azt is nagyon ott nem. Vagy régen játszottál. Véldául. Igen, Bele? igen. És az, az közvetlenül olyan lesz, hogy futni fog veszten, tehát az se kell majd gép. Most kijött rá, megjelenéskor kb. egy Battle Royale játék, ami a a neve, hogy Population van. Hát én, én szeretem a Battle Royale játékokat, de ez a játék annyira nem, nem jött be. 30 dollár maga a játék, és így, hát először be is kattintottam, mondom, hogy megnézem. Kipróbáltam külön a köztes verziót, kipróbáltam a PC-s verziót, és nem mondom rá, hogy rossz, de Battle Royale téren ilyen nagyon fapados. Maga a grafika is eléggé ilyen szó-szó, ami mondjuk egy VR játéknál sokszor nem számít, de nem tudom, itt valahogy a fegyverkezelés is meg minden olyan nagyon fakadosnak érződött, úgyhogy azt mondtam, hogy inkább, inkább forrulunk a cyberpunkra, és akkor meg a, <gül> a Cyberpunk alapban ez, ez a pénz, amit erre játékra költöttem, úgyhogy nyomdni hát le, Igen, lehet, hogy jobban jársz a cyberpunk -a. Még nem kaptam vissza, úgyhogy remélem hamarosan azért a Facebook dolgozik ezen, hogy eljusson hozzám. A játékok nagyon gyorsan eltüntették a könyvtáromból. Olyan gyorsan, hogy a gépen ott is maradt. Tehát, hogy föltelepítettem gépen is, és questen is, és nem tudom, hogy a questen ott maradt-e. Remélem, hogy nem foglal egy ilyen. Nem tudom hányig a helyet. Elvileg ott azért ezzel a SideQuest-tel meg tudom nézni, hogy milyen programok vannak mm -hmm. letelepítésre, és ott nem láttam ezt a cuccot de például a gépen az volt, hogy már eltűnt a, a kliensből, de a könyvtár még ott volt a gépen, és sehogy nem tudtam letörölni, csak kézzel a könyvtárat töröltem, és tehát nem lehetne túl installálni. Egy kis érdekes megoldás, hogy jó, ándoltál, akkor mi azt a helyet elfogjuk a gépedből. <gül> Örökre. <gül> is, és fel is sózzuk. Örökre. Soha többet ne tudt használni. Mondjuk ilyen volt talán a a Betesda kliensnél is volt talán valami ilyesmi hogy ott valami játékot mondjuk kipróbáltál, aztán pont az én volt így. A Fallout 76-nál. Volt egy ilyen kipróbálási időszak, amikor mindenki játszhatott vele. Uh -huh. Azazt kipróbáltál és játszottál vele, akkor ott volt a gépeden, és amint lejárt a kipróbálási időszak, akkor már csak a ved meg gomb jelent meg, és nem lehet tudni, is találni a Tehát ez ilyen. Vagyuk ugye remélhetőleg megoldják időközben. Ezt is. Viszunk Úgy benne. Várjuk, várjuk a szép jövőt, megint bizakodva, mint. Így Igen van, Mint mindig, mindig Aztán utána meg majd a pofára esünk. Remélem nem, de általában néha szokott lenni. Hát, na, na ne, ne esünk pofára. Én, én azt mondom. Nem, most azt mondom, ez egy, ez egy pozitív adás volt. Úgyhogy itt most két mm -hmm. jó játékról beszéltünk, meg egy jó kis kiegészítőről. Úgyhogy, úgyhogy most, most, most teljesen melegséges érzésekkel a szívemben hagyom, hagyom itt a, a, a podcastnek ezzel az és azt hiszem azt is elmondhatjuk akkor, hogy mind a ketten bizakodunk abban, hogy az a VR, ez még, még jobban elterjed, még több játékba bekerül. Igen, igen. és én ezt úgy mondom, kénnek. hogy nincs is VR hetszetem hogy úgyhogy én csak próbáltam, mm. és a, ráadásul a PSVR-t, ami amúgy a leggyengébb az összes közül, én csak azt próbáltam, Egyébként de én még így az... is azt mondom, hogy ebbe, ebbe van potenciál, csak, csak használják meg ki normálisan, mert mindig arról beszélünk, hogy ó, ez a játék, ez már olyan, hogy, hogy ha van VR-od, akkor meg kell venned, de emiatt ne vegyél VR-t, és nincs Egy az, van, hogy mi miatt vegyél VR-t, és, és legyenek ilyen játékok, amik miatt VR-t vegyél, mert megéri. Azt most már egyre több ilyen van. Hála is igen. A Star Wars-ról, az Elix-et azt hogy ilyenkor mindig fel kell igen, hozni. Igen, a Half- még én mindig azt szoktam mondani, hogy szoftveresen szerintem az Oculus játékok, azok jobban állnak. Tehát ott sokkal több olyan játék van, amire azt tudom mondani, hogy ezt muszáj VR-ban játszani. Mm -hmm. Steam-en nehezen találnék. Úgy nyilván van olyan, ami mind a két helyen megjelenik, és meg lehet venni mind a két helyen. De ú, most például a Quest-en uh, flippereztem. Van ez a Pinball FX, amiről már beszéltünk többször, és ennek van olyan VR verziója, amit be egy 3 d tudsz játszani a fitper asztalokon, és ezt még régebben vettem meg a, az előző VR headsethez, de ott annyira nem volt ugye, szép a kép, hogy egy csomó mindent alig láttam, hogy az, hogy micsoda. Viszont most felraktam erre a questre is, és magának a questen fut, úgyhogy nem, nem a gépen, és valami eszméletlenül jól néz ki. Úgyhogy egy újabb játék típus, ami tökéletesen működik és, és remélem még csinálnak sok értre. Meg nem is tudom, tehát tényleg nagyon sok nagyon sokféle játékot lehet lehetje beszélni VR-ra, és ad hozzá az élményhez. Így Szimulátorokat, én nem is tudom, ahhoz a szimulátorokból, beszéltünk erről a VRC, vagy mi volt? Az, igen, igen, az? a VRC arról. igen. És hogy az, tehát abba miért nem tettek bele VR támogatást, tényleg? De az a jött le, és nyilatkozták a fejlesztők, hogy ők nem tesznek bele, és az előzőkbe is kérték, és abba is mondják, hogy nem tesznek bele. Hát valaki valaki elmegy. Úgy van, hogy nem akkora piac, És ebben lehet, hogy igazuk is van, tehát hogy nem. Néhány játéknál nem ad annyit hozzá, hogyha tesznek bele, mint amennyit ráköltenek fizikailag pénzt. Jó, ezt értem. az, az am am Amnés is pont ez van, hogy eleve maga a horror játék az egy rétegmű faj. Jó, hogyha... hát igen, ilyen szempontból igazad van, mert tehát azt inkább t -t -t. El tudom képzelni, hogy mondjuk tesznek a, most mondok valamit a Dört rally-ba, mint mondjuk a VRC 9 be mert a dört t azt valószínűleg többen meg venni, mert Masters. És sokan nem azt nézik, hogy, hogy a játék maga milyen, vagy mit tud, hanem hogy ki adta ki. Ja, hát ezt ismer ember, ez a sorozat, Jó, akkor vegyük meg, és akkor inkább olyanba tesznek vr t ami, be, ami jobban elfogy. Jó, ja. gondolom. <kül> én. Ja. Ez, ez valószínű. És még a horror játékok. Tehát van, van egyébként sok horror játék VIR-ba, viszont az kifejezetten arra. Igen. Gyártották. Ami kockázatos, tehát, ami tehát hogy egy, egy rétegműfajt csinálni egy réteg hardware-re, az még azért gondolom nem keresték magukat hülyére, de most én abba bízok, hogy minél több játék, VR játék így jól fog fogyni, és ez, ez kicsit tolja az embereket a felé, vagyis a fejlesztőket, hogy még több VR játékot csinálnak. Igen. Amúgy Vagy pont még ez, amit... VR támogatás. Mi pedig annak idején beszéltünk, hogy az Alien isolation bese se volt. Vagy még azt hiszem, még most sincs hivatalos PR hivatalos, hivatalos nincs, de meg lehet oldani moddal. Na, tehát meg lehet úgy oldani. De hogy például az is úgy jelent meg... kb. felmásolsz a játékkönyvtárában. Tehát kvázi ott van benne a játékban, viszont el van rejtve. Igen. igen. Amit így igen. nem értek, hogy miért. mert amit két jól működik, tehát itt tök jó. Ne, van, van, vannak furcsa a tervezői döntések, maradjunk annyiban. Hát, meg, meg a Valve az összekaphatnál már magát végre? Hát oké, okay, most lerakott egy Half-Life LX-et az asztalra, és akkor mindenki el van tőle ájulva, de hogy könyörgöm, egy hetcet, tehát kiadtatok, kicsit pedálozatok jobban. Hát hogy de, de, de mit vársz a Valve-tól? Hát nézd meg, hogy az Elix előtt mikor adták ki utoljára valamit, azt, a, azt az időt ja. számold rá, és majd akkor lesz valami. <gül> majd akkor jön a Team lesz három. Ja, <gül> egy most, még jön egy, most még jön egy, egy Half-Life 3-at várunk még. Ja, azt, azt, hát azt a, a még szerintem. Ja, egyébként, ami tök király, és azt lehet, hogy végig fogom majd tolni valahogy, mondjuk Steam, én igen, tudom, mert a headseten fut, de hogy van a a questre, Half-Life-nak az első része megcsinálva teljesen elvileg. Tehát, hogy ugye talán régebben beszéltem arról, hogy a, ha neked megvan a Half-Life, akkor tudod futtatni a, a fú, ez a sandbox játék, az miért tököm? Sütjön teszem benne. Hát az a sok cucc, amit megkapsz a half life nem? Nem, amikor, nem, nem, nem. Az nem az? A, a nem, azért akkor. akarom... Uh, nem mit a Nem, ér. Most a fogalom sincs, mire gondolsz, amúgy. Tudod, a valve az a sandbox is, hogy mindenféle fasságot be tudsz tölteni, és akkor a vele. Oh, nem mit a szembe a neve. Ja, Gerizmod, igen. igen. Na, szóval, ha megvan a Half-Life, akkor a Gerizmodba kvázi egyenként be tudod tölteni a Half-Life pályákat, amik játszhatók VR-ba, mert a Gerizmód megkapott VR támogatást. Igen. Tehát innentől kezdve a vevnek ilyen nagyon minimális munkát kéne beletennie, hogy valahogy összerakjon egy, tehát a régebbi half life is VR-ra, hogy játszható mm -hmm. legyen, mert ebben a Gerizmódban már, már játszható, csak például olyan hibák vannak benne, hogy a fegyvermodellnek csak az a fele van megcsinálva, ami normál, három, tehát normál monitoros játéknál látszik. Hát, a fogod vr ban ugyanúgy tudsz fel előni, mindent tudsz fel csinálni, viszont ha elforgatott kicsit, akkor a modell fele nem látszik. És ezt megcsináltak egyébként ilyen modderek, közze kezd el menni a hangon, megcsináltak ezek a modderek uh, questre. Tehát egy side quest nem lehet tölteni a teljes Half-Life uh, első részét. Nyilván más néven van fönt, de meg nem is tudom, hogy a teljes játék, de valószínűleg a teljes játékot megcsinálták így, mert igazából mondom, ezeket a modelleket megcsinálják, és kezden, tehát ott van egy játszató most is PC-en. Igen, igen. Úgyhogy ilyen nagyon minimális ráfordításra meg lehet csinálni, és működik. Akkor ilyeneket tettek rá például, játszottam a q 2-vel, és az is az én fut közvetlenül a headset tehát ott, ott vannak ilyen, mondjuk ilyen nosztalgikus dolgok, és a q 2 azt az pont úgy van megcsinálva, hogy egy csomó ilyen móddal cuccot tudsz rátenni. Tehát megcsinálták a motrot, amit utána, talán nem, nem tudom, azt nem nem, nem aztán nem nyílt forráskódú, de hogy de egy csomó mindent így rá lehet tenni, ilyen modokat. És akkor mit tudom én, ebben a q 2-es engineben rohangálsz, és akkor mit tudom én, lufikat lősz ki meg, fattogatkozik, mit tudom én, vagy tudom én, ilyen hülyeségeket nem tudom. Hát jó, hát jó, ez az a... úgy vannak, hát, hogy... Egy csomó modra. Hát hogy ezt is fel A az Ebből él konkrétan, hogy kiad egy játékot, és utána rábíz mindent a modderekre, hogy majd ők megoldanak valamit, és akkor, hogyha valami lesz, azt meg felkarolja. Hát nézd meg a Team Fortress, a C, a portál, az összes innen jött, a Left de minden innen jött. Most lehet, hogy azt úgy vannak vele, hogy jó, hát majd a modderek megcsinálják. Mi a francnak dolgozunk vele, hogyha ők megcsinálják ingyen. És egyébként a alyx ben is ez volt, hogy az is kapott mod és mondjuk amilyen nézegettem, miket csináltak még benne. De elvileg ott is vannak jó dolgok. Lehet, dolog. hogy ott is lesz, lesz majd egy-két jó dolog, igen. Láttam egy sok szerű valamit ezzel a half-life-os motorral, ezzel az X-es motorral, abban lesz bőrre kéne nézni. De az, vagy ezekben sok munka van, és hogyha most még ha lelkes is az ember, és tényleg kap egy ilyen eszközt, hogy moddolni kell csak egy játékot, és nem nulláról megírni, még akkor is kurva sok meló van benne, uh -huh. hogyha egy ilyet akarsz összerakni. És mondjuk az a jó, hogy a kreativitás azért az sokat számít egy ilyennél, hogyha van egy ötleted, és akkor azt meg tudod csinálni. És utána meg már, ahogy te is mondtad, majd felkorolj őket, az el vagy valami. És akkor lesz belőle egy teljes játéken. Yeah. Mostanában is sok ilyet láttunk. <laughs> Például van már, most van ez az uh, Among Us játék. Már azt, azt is megcsinálták úgy VR-ba, hogy most vagy a vr chatben, vagy a ban ami mind a kettő ilyen, ilyen közösségi ját, játszótér, kvázi, és mm -hmm. mindenki tud beletölteni tartalmakat, és megcsinálták ezt az Amongast, így VR-ban. <gül> Amilyen, tehát nem, nemrég kapták fel a játékot, és már valaki összerakott egy <gül> VR verziót rá, ami nyilván nem teljesen úgy működik meg, hát VR-ban máshogy néz ki a dolog, meg minden, de hogy így, de nagyjából ez, tehát rendesen a játékmenet az ugyanaz. Szóval itt vannak onna, jó ötletek. Úgyhogy én kíváncsi leszek, hogy mi lesz a következő a nagy dobás. Erre az emo nem számítottam be valami, őszintén, hogy ennyire felrobban a gaming ipar, és majd. Nem, ez abszolút ezt nem. Fogják így tolni ezzel. Nekem ez ugyanolyan Úrba. nagy rejtély, mint a Rocket League amikor mm -hmm. kiadták ugyanazt a játékot, amit öt korábban, csak más grafikával, és az megbefutott, és az előző meg nem. Tehát, <síns> <síns> hogy, igen, igen, igen, tehát én most már kezdem azt hinni, hogy rock nem azon múlik, hogy te mit fejlesztesz, hogy sikeres leszel e vagy nem, hanem hogy jókor <síns> fejleszted de jó időben. Meg nem lehet előrejelezni sehogy. Tehát, hogy valami igen. történik, és valami egyszer csak sikeres lesz, tehát ezt nem tudod megjósolni. Kébb, hátradőlsz, nézel a gaming part, és így ácsodálkozol, hogy jé, itt egy játék, ami csak arról szól, hogy kockákat teszel egymásra. Aztán a uh -huh. Microsoft megveszi, nem tudom, hány milliárdért. Így van, így van. <laughs> Előtem már mindenki hülyek nézte rá. tehát lassan. Hogy... Sőt, youtuberek, nem tudom, talán ezrei. Kezdték úgy, hogy Minecraft videók, és utána mindenki befutott ezekből. Nem uh -huh. Vagy nem hát vagy. Sokan befutottak érted. Ezekből. Tehát így, vagy mit tudom én, ott egy bukott játék, amit úgy hívnak, hogy Fortnite és a kutyát nem érdekel. Tegyünk már bele Batyra jálmódot, és a gaming meghatározó lesz évekig a játék, ami abból készült. Tehát, és mi történik itt, Isten? Ezt én sem értem. Én de, sem értem. De, de, de, de ez az játékipar szépsége szerintem. Igen, igen, hogy hirtelen ilyen eldugott sarkokból jönnek az új sikercímek, amikre nem is gondolna, meg mm. -e senki nem is számítani. És akkor hirtelen azt másolja mindenki, és akkor megijön valami, akkor azt kezdik el másolni, és folyamat. Lehet, hogy most mm. már a, nem tudom, az elektronikács fejleszti az őféle féle amongászokat is ami szebb, és legtöbb, a szeptrofika, komolyabb. A legtöbb játék, ha megnézed, akkor olyan, mintha egy szakács azt mondaná, hogy én össze visszadobálok mindent, ami majd talán jó lesz, és akkor bejön. <gül> tehát kb. így néz ki a játéki Csináltunk valamit, nem az lett belőle, de valami sokkal jobban sikerült összerakni végül, mint amit szerettünk volna, is, és, és siker lett belőle. Úgyhogy reméljük, sok ilyen lesz a VR terén is. Mostanában is van ezt a Hello Puppets-et is, én nem tudom. Tehát, hogy kreativitás az, az ott volt a játékban, és én még sok ilyet várnék VR-ra. Aztán meglátjuk, hogy mennyit kapunk. Na, szerintem ez remek végszó volt. Hát, valami ilyesmi, nem tudom. Már kénytani, <haz> valamit? Nem, hát szerintem ez így, ez így tökéletes. Akarjuk a VR-t, meg a VR én nélküli cuccokat is minden jöjjön, meg a Valve fejleszem valami már az Isten szerelmére. Így van egy te következel. Sziasztok. Sziasztok.